Jó reggelt, van 11 percünk, amíg beszélgethetünk egymással, aztán jön Filippov, Navracsics, Karácsony, Bácskai és kalapkabát. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, így van ez ma is, 2019. jónár 25-én pénteken 4 percel 7 óra után, fenn a hegyen, mínusz 6, itt lent a síkságon, mínusz 3, mindkét helyen szemerkél a hó, azt hiszem, van ilyen szó hogy ha nem, akkor akkor egyet. A műsor 14 éven aluljaknak nem felette, és aki igen korlátozott mértében ajánlott, és hogyha önök az elkövetkezendő nagyjából 10 percben megjelenítik számúra mindazt, amit erről az országról és benne magukról, vagy csak magukról nekem tudni kellene, vagy illene, azt megköszönném beleét, hogyha nem telefonál senki sem, akkor ez egy ilyen, hát egy ilyen izé lesz. Mindenesetre annyit még elmondok, hogy hétfőn este 28-án fél 8kor ismét találkozunk, mert eljön közénk a nagyon messziről jött ember, akiket Filippo Bakács meg én próbálok megjeleníteni, de kicsit önök is azok lesznek, hogyha eljönnek, bármelyik pillanatban kaphatnak a kezükbe egy mikrofont, amivel belekéne beszélni annak kapcsán, ami éppen a téma. Kíváncsi, várom, hogy hányan jönnek el, este fél tól kezdődik, és tart nagyjából addig, mint ahogy szokott, kilenc fél 10, nem tovább, mint 10. 061 099 és 06 Mit kéne tudni önökről, illetőleg az országról az árbóckosárból jelentő matróznak? 0614890999 valamint 099 valamit Itt szeretnék elnézést kérni attól a höltől akit reggel felébresztettem, mert uh, most itt körül nem írt okokból időnként ilyen hát nagyon sajátságos állapotban vagyok, és összetévesztettem az ő telefonszámát a honpoláéval, őt nem ismerem, csak most egy ilyen számot hívtam fel, amely nem a honpoló száma volt, beleszólt valaki, én pedig még elnézésre se kértem, úgyhogy ezúton kérek tőle elnézést, azért, hogy nem kértem elnézést. És annak apropóján is mondtam, hogy azért időnként itt is elszoktam felejteni a telefonszámot, de azt hiszem, most még stimmelek 0636771161 és 0614890999. Figyelek, ha van mire. Jó szót, amit keres, a szó, amit keresett a gyenge havazással kapcsolatban, az a szálingózik ahol Csak ennyit akartam gondolni, bocsánat. Szemerkél az az eső? Igen, igen, az eszben, jó egy és most már azt követően, hogy a szemerkél és a szálingózik, dihotómiából talán kitörhetünk bármi más. 061 és 06 nagyjából még 360 másodpercig van módon figyelni, amire. mit jelentenéjük. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Hát én már hetek óta szerettém megkérdezni, mert senki más nem kérdezte meg ez nyilvánosan, hogy mi azok annak, hogy a szívül a Fáján 15 metten rövidebbet, amikor tényleg marami jó van nézettséggel, jó itt <gül> a műsor. Miért? Miért? Hát egyrészt nem annyival lett rövidebb, másrészt rövidebb meg a reklám miatt. De annyi... 12 pont én figyel figyel. 1250 50 kormány, 25 volt vége, reklám is volt közben, nem, nem értem, hogy mi az oka. Nem tudom, mondd már meg, hátad hát, te el, elmondták. Én annyit tudok, hogy a rekl reklámnyi idővel rövidült. Hát nem utána a Sashabari, a 80-tól ismételtek itt a kalámból, viszont az érdekes emberek érdekeseket mondanak szóval, Engem érdekelt volna az egy, egy, egy valós magyarázat, mert ez, ez, ez, ez szerintem nem az. Na, hát, ez csinál, amikor akkor lemérted, akkor mennyivel rövidebb túl? Pont 15 perc, eddig 20-ra most 20-ra 5 volt, de most 19-50-kor van vége, és ez előtt 20-ra 5 percig tartott. Én mindig megnéztem kétszer is. Megkérdezem a Slazsánszki felét, hogy a reklámon kívül van-e bármi más. Jövő héten lesz egy másik találkozó, akkor ott is megkérdezem. Jó, hogy szóltál? Jó, megkapjuk. Köszönöm. Szia! Észrevettem, hogy rövidebb, de... Mondjuk nehéz lett volna nem észrevenni. Lehet, hogy az ATV-ben hamarabb fogod tudni megvalósítani, mint a rádióban, hogy alapvetően azért fizetnek, hogy ne beszéljek. Ennél nagyobb kitüntetést egyébként én konkrétan nem érhetnék el az a fajta pályafutás, amit én magam mögött hagyok, egyszer, annak nagyjából ez lehet az elismerése. Jóleg polgár bejelentsen valamit, hogy ritkán ragadunk haza, hazaérve billentyűzetet, vagy tollat, hogy megírjuk a jegyzőnek, hogy valami problémát látunk. Lehet, hogy ezt érdemes átvenni a budapesti polgármestereknek is. Lehet. 120 A pályán nézettsége az tényleg engem is meglep. zu haben. hívok rossz számot, akkor hogy már a második. Én már egy SMS kaptam más Na még egyszer. Lehet, hogy már hívtam. Tegnap akkor nem fő. De nem. Bajon lett? nem téged hívtalak, hogy te nem voltál a helyeden, vagy mi a helyzet? Igen? Akkor eddig nem tudom, hogy hol csöngött. Oké, okay, rendben, lehet? Fogalma nincs. Úgy lehet, ma ennyiszerűsek meglé. De az SMS-nek kaptad? Éppen válaszoltam rá, hogy várom a hívásodat. Oké. Okay. Um, egy közszereplő teljesen mindegy, hogy ki, illetve nem mindegy, de most ezügyben nem személyeskedek, mesélte egy viccet ezer éve lett, hogy én neked is meséltem, ami arról szól, hogy valakinek arra hívják fel a szíves figyelmét, ami is ugye korhatáros, hogy nem életet él valaki a feleségével, mindig kimegy, ki kiabál, háromszor vagy négyszer kiabálnak, neki háromszor vagy négyszer megy ki, majd egyszer csak kint a gangról benéz a hálószobába, és mondja, ugye kívülről tényleg olyan, mint hogyha valaki nem életet élne a feleségemmel. Um, az, amit mi érzékelünk abból a valóságból, amiben élünk. És most elsősorban a politika által uralt térről beszélek, mert azért a hétköznapi élet magányos köreiben szerintem ez nem felelhető, de az a szellemi élet, amelyben mi óhatatlanul részt veszünk, az mennyire más belülről és kívülről. Mert országon belül és országon kívülről? Nem, hanem, hogyha lenne olyan optikánk, mint a viccben lévő embernek, hogy kimegyünk a közéletünk től, mert valaki bekiabál, és aztán egyszer csak kívülről benézünk, akkor azt mondjuk, hogy tényleg mintha olyan lenne, amit egyébként bent nem így élünk meg. Hát ez még csak az országon belül és kívüli nézőpontra, mert hogy én erről elsősorban úgy tudok választani, hogy a helyzetemből adódóan a viszonylag sokat beszélek külföldiekkel akik. Igen, csak én arról beszélek, Magyarors hogy kérdőle. ez nem feltétlenül az én ők olvasatomban a kérdés nem szól alapvetően arról, hogy el kell közben hagyni a hazát, vagy hogy közben egy tudati állapotot kell cserélni, hanem hogy... Nem, értem, az ablakon kívülről kell benézni. Igen. Uh, szerintem pont az ilyen, az ilyen uh, értelmezésekből válik nyilvánvalóvá egy magyarnak, aki ezen belül él, hogy, hogy néha mennyire abszurd az, ami, ami itthon történik. De Amikor kérdéseket kap, hogy mi zajlik az ablakon belül. De hogyan tudja tudatilag összerendezni azt, ami másról szól, miközben alapvetően csak az optika változik, ami persze nem kevés? Hát szerintem pont erről beszéltünk végül is múlt héten is, hogy, hogy itt az embernek meg kell tanulni egy viszonyt kialakítani az abszurthoz, vagy a, vagy a szürreárishoz. Oké, okay, rendben van, uh, csak az ember ezt ugye folyamatosan megéri, uh mennyi időnek kell eltenni, ez rossz kérdés, nem tudom jobban föltenni, mennyi időnek kell ahhoz eltennie? én nagyon jól tudom, hogy a kejfejancsi az a hívó szó, amiért a rendelkezésre állsz, mert egyébként tennél ritkában szoktál megszólalni, tehát, hogy van egy kísérlet, és akkor azt mondja a fiala, hogy Filipov tanár úr, nézzük meg, és akkor azt mondja a Filipov, hogy nézzük meg fiala, de nagyobb egységenként kéne nézni, mert ilyen rövid időtávlatban a dolog nem mutat eltérést. Mi alapján és hogyan döntsük azt el, hogy mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy valamire visszanézzünk, hogy ez milyen állapotban van, különös tekintettel arra, hogy van itt egy ellenzék, amely képes lenne 7 óra 20 perckor azt vizionálni, hogy 7 óra 21-kor minden megváltozik? Én nem hiszek abban, őszintén szólva se töltőrösként, se politológusként, hogy az idő az, ami kitisztítja a dolgokat. Inkább tudnak történni olyan események, és az történhet jövőre is, meg történhet tíz év múlva is, meg egymásnak ellentmondó események is történhetnek, amik más optikába helyezik a, a, a dolgokat. De én azt hiszem, hogy akár 200 év alatt egy teljesen objektív, igaz és képet fogunk kapni arról, hogy most mi történik. Csak megváltozik a hozzávaló viszonyunk, vagy azért, mert kívül kerülünk belőle, vagy azért, mert más-más következményeit látjuk utólag. Mivel elsősorban TV és rádió műsorok okán mi mégis abba kerülünk bele, hogy 24 óráról 24 órára kérdeznek bennünket, miközben azt mondja a Filipov, hogy ennél sokkal hosszabb időnek hm, kérdezik. Nagyon, nagyon jól, hogy, jó, hogy mondod, tehát az, amire utaltál, hogy én nem nagyon, tehát egyre kevésbé szeretek ilyen műsorokban például szerepelni, nem is nagyon szoktam. Abban azért szerepet játszik az, hogy, hogy, hogy van egy állandó hírigény, meg ilyen szakértői megmondásigény, amire azonnal kell reflektálni. De döntsük el, hogy a médiumoknak van erre szüksége, vagy a nézőknek és a hallgatóknak, vagy a médiumok anélkül elégítenek ki egy igényt, hogy az az igény egyébként létezne? Ö, ezt inkább felkérdezhetném. Amit én tapasztalok, az az, hogy, hogy a médiumoknak azért van rá igényük elsősorban, mert a nézők ezt elvárják. Ez egy külön beszélgetés lenne egyébként, hogy kikre van igényes, ez hogyan változott az elmúlt húsz évben. De szent, tehát én azt eszem, hogy van, ha máshogy nem, akkor azért, mert a néző-hallgató szereti felvidegesíteni magát azon, hogy az által egyébként nagyon jól ismert szereplők, azok betöltik azt a szeretet. Jó, de akkor elmenni bizonyos elmenni. szempontból uh, teljesen jól cselekedtem akkor, amikor szappan operát csináltam a politikából, beleért, vagy talán önmagától is az, hogy az ember mutatja, akkor máshogy. Én közben ott hogy helyezkedtem el, azt felejtsük el, abban lehetséges, hogy számtal hibát, vagy alapvető hibát is elkövettem, de gyakorlatilag így viszonyul a politikához, Egyszer, ez a kérdés, egyszer idegesíti fel magát, mert egyébként a hétköznapjait érinti, de ugyanúgy szórakozik is rajta, mintha tényleg szaponopera lenne. Tehát hatházi Ákos azt képesek úgy látni, mint a nem tudom kicsodát a szomszédokban, a barátok közben, és a nem tudom micsodában, a House of Hát ugye erről szól az, az, az infotainment kifejezés, hogy a tájékoztatás összefónódik a szórakoztatással. Én nemrég kaptam egy valami teljesen mással kapcsolatban egy olyan kérdés, hogy miért van az, hogy Magyarországon ennyire érzelmi alapú a politizálás, és nem a szakértői véleményekről, meg a, a szakmai vitákról szól, amire én csak azt tudtam válaszolni, hogyha az ember menjéző a kutatásokat, akkor a világ úgymond legfejlettebb demokráciában pontosan így van. mert hogyha nem, nem 10 millió közgazdász politológus, orvos és nem tudom minden értő ember, veszélyt ezt a magyar közéletben, akkor nyilvánvalóan megkeresik azokat az érzelmi pontokat, amikkel azonosulni tudnak, vagy elhatárolni tudnak a politikai eseményekkel. Szerintem mindannyiunknak egyébként van egy ilyen oldalunk, hogy nem annyira fontos dolgokhoz vissza alakítunk ki eléggé fontos érzelmi és identitás viszonyulásokat. Jó, csak az a helyzet, hogyha az ember kívülről vagy belülről beszól egy ilyen szereplőnek, legyen az Szilbernázett, vagy legyen az Hadháziákos, akkor ő kikéri magának, mert ő azt mondja, hogy ő adja az őszintét, miközben mondjuk a legutóbbi akciójuk kapcsán Frankun azt gondolja az ember, hogy ez egy filmnek a része. Hát csak képzelje el, de ha a színházban csinálja ugyanazt, hogy felszólt a színpadra, hogy, hogy nem is halt meg miközben úgy teszel, mintha... Ez Igen, igen, jól jó mondod ez ilyenkor egy... egy hát a egy Gulyás e tekintetben, dolog. a Gulyás Márton e tekintetben egy egészen hihetetlen szereplő, azt én soha nem fogom elfelejteni, és ebben az én életemben örökre bevonult a történelembe, amikor talán az mm nak vagy nem tudom minek a rendezvényén, ő megszült... A... Az Pontosan, a Marko Iván kapcsán, és akkor a Marton Éva elkezdett énekelni, és, és, és ez, ez volt rá a reakciója. Számomra az egy egészen döbbenetes dolog volt, és rá nem is a ténekelte, énekelte, mint amit ugye a parlamentben, mondanám, hogy szoktak, de akkor ez így volt, és nem is hagyta abba, azzal, mint egy visszaállt a hangulat, és amikor megkérdeztem a férjétől, mert ugye csak a férjén keresztül vezet az martó névájuk, hogy ez hogy volt, akkor azt mondta, hogy fia Laura, örülünk a hívásnak, de nem gondolunk rá reflektálni. Uh -huh. Hogyha akarsz egy ilyen ablakperspektívát, akkor érdemes most megnézni a biztos pontok beszélni róla, vagy talán, mert a, a, a Görög Macedón elnevezés vitának a mostani fordulójára, ami szerintem egy nagyon hasonló dolog, amikor kívülről nézve furcsa az, hogy mi zajlik a színpadon. Ugye most, a, most óriási tüntetések vannak ott a határ a macedón átnevezés miatt, ahol tulajdonképpen a görögöknek tette Gesztus, de a görögöt tüntetnek ellene szerintem ez tökéletes párhuzam arra, hogy hogy tud kinézni kívülről egy ilyen színpadű előadás. Ez jó példa? Szerintem ez nagyon jó példa. Tehát amikor, amikor zajlik egy politikai konfliktus, ahol a legkevésbé értelmes ponton túlad meg az anyag, és történnek elképesszettel jelentőségű események, arra szerintem egy nagyon jó párhuzam az ottani történet. Jó, meg fogom kérdezni. Ezzel együtt euh, tud-e tévedni, miközben persze tud, euh, az időjárás jelentő, amikor elmondja, hogy mi lesz élő adásban, és közben nem vesz észre, hogy már kitört a vihar, tehát hogy, hogy, hogy van-e olyan pillanat, amikor tényleg, tehát hogy, hogy elveszítheti az ember a folyamatban azt a pillanatot, amikor jelentős dolgok történnek éppen abból adódóan, ahogy létezik ebben a közegben. De persze, hogy ne. Szerintem azért van másfajta ilyen napi reagálási módszer is, tehát léteznek erre jó minták is a magyarhoz képest, meg Magyarországon is vannak olyanok, akik értelmesen tudnak reagálni. Ez szerintem mindig azzal a mondattal kezdődik, hogy vannak olyan tényezői az eseménynek, amelyek csak később felthetik fel a valódi jelentésüket, mert ma még nem lehet látni. De persze, hát az egyik legnagyobb kockázat az ilyen megmondásban az pont az, hogy az ember óriási mértékben mellélő. Kádár János és Orbán Viktor leszámítva maga a rendszer, a politikai bizottság és a mai vezető vajon mennyire gondolja azt, amit Kádár János gondolt és Orbán Viktor gondol? -e? Most itt abban is hagyom. Mert hogy ugyanazok el szempontjaik, például? Nem. nem, hanem hogy Kádár Jánosnak és Orbán Viktornak mind a kettőknek volt erős víziója arról, hogy mit szeretne Aha. és éppen mi van. Ugyanakkor a politikai bizottság ezt nem mindenben fette le, miközben két olyan emberről volt szó, hogy van szó, akinek ráhatásuk volt a politikai bizottság összetételére is, mint egy tükörre, amiben látják saját magukat. Azt kérdezem, hogy... Hát? hogyha ez valamennyire megáll, akkor vajon a politikai bizottság, és ma a Fidesz vezérkara mást gondol -e a világról, mint ahogy egyébként azt a miniszterelnök úr, illetve annak idején a párt első titkára vagy főtitkára Én most már értem a kérdést, szerintem abszolút, tehát a vezetőt Ez pont az különbözteti meg a, az elit többi tagjától, vagy neki más a, más a távlata, amiben rátekint az egész struktúrának a működésére, abszolút mértékben. Sőt, szerintem, hogyha az eridből valaki elkezdi megérteni azt a szempontot, amivel a vezetőre a struktúrára, akkor annál veszélyesebbé válik. Tehát mindenféleképpen más. Mert más erre van egyébként megérteni. van mód, tehát ahol a miniszterelnök vagy Káder János volt, van az a magaslat, az más számára is elérhető? Szerintem elméletben igen, persze. Vannak a, a, a, a mostani Ericben is, de voltak a régi is olyanok, akik elkezdtek legalábbis a mentális létrán felfelé és de pont az ellenkezőjét a, a mondod, hogy az a, az, a, az, az a veszélyes, hogyha valaki elkezd ugyanúgy gondolkodni, mint Kádár János Te és Szerintem. Orbán Viktor. Hát egy, tehát egy, egy, egy nagy gépezetben minden csavarnak megvan a maga helye, és neki a saját helyét kell látni, és ott kell jól teljesítenie és neki nincsen dolg, dolg az egész struktúrával, hiszen az a vezetőnek a kompetenciája, egy ilyen rendszerlogikájának a... egyben a azt is jelenti, szerint... hogy anélkül egy igazat mondan a Kádár János közvetlen környezete és Orbán Viktor közvetlen környezete, egyszerre közvetlen környezete Orbán Viktornak és Kádár Jánosnak és egyszerre kihívója? Ő hát pont azért nem lehet kihívója, hogyha, hogyha, hogyha kisebb szintről nézi a helyzetet. Hát ezért a... mondom, hogy ad, de, de bár, de mindegyikben ott van a hajlam arra, hogy felkerüljön arra a szintre, ahol a főnök van? Pont, pontosan így van, és erről szólnak azok a belső sapkozások, ahol a, a, a hatalomnak az alsóbb köreiben ellensúlyokat teremt egymásnak. Tehát az erős embereket mint egy ellensúlyként állítja egymással szemben, hogy ne az ő magaslatával törődjenek, hanem maradjanak a maguk szintén. Persze. És az, hogy mennyire, most már azt tisztáztuk, hogy van olyan, aki fel akar odamászni, de arra az a kérdés, mely szerint... Majd... Na, tehát mindig van olyan, tehát ezt azért okay, de ezt az a kérdés, kérdés hogy mennyire pregnás az, akár azt az időszakát, akár most, mosthat figyelembe véve, hogy alapvetően mást gondolnak, de kiszolgálják. De? De bocsánat, mi volt a vége? De kiszolgálják. Ez, ez így zajlik, persze. Hát itt van egy paradoxon. Tehát, de, bája, többen van, akarnak fölmászni oda, vagy többen szolgálják ki? Ja, ha többen szolgálják ki, de azok is kiszolgálják, akik fel akarnak mászni, mert ha nem, akkor, akkor rögtön kikerülnek a gépezetből, hogyha van egy jó vezető, mert egy, egy, egy politikailag értelmes vezető, aki ki tudja szórni azt, hogy kit kell visszáblökni. Mi kellene ahhoz, hogy ők lássanak abból a valóságból is valamit, amiről mi beszélünk, miközben ők azt mondják, hogy mi egy olyan valóságról beszélünk, ami nincs? Szerintem a gépezetnek a kisiklása, vagy a diszfunkciója, tehát hogyha a kádári analógia, de nagyon sok analógiát lehet hozni, komolyan veszük, akkor van olyan, amikor a gépezetben egy csavar az elkezd rosszul működni, vagy rosszul van beállítva az egyensúlya. Uh, és akkor ezek a konfliktusok, ezek fel tudják fedni azt, hogy milyen működési zavarok vannak a struktúrában. És bocsánat, olyan is létezik, amikor a vezető, hogyha már a zára visszanézünk, uh, etten elvéti uh, az egyensúlyi állapotot, és nem érzékeli azt, hogy kicsúszott a kezéből az ellenőrzés. Magyarul ehhez egy kisiklási állapot kell, a nyugalmi állapot ennek nem kedvez. Nem, nem, nem. Vigyázó személy, illetve ez belár Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt lehet! Filipov Gáborral beszélgettem, mint általában ön előtt, és azt mondta, hogy akár föl is vedhetném azt a kérdést. Ő egy másik kérdésre válaszolva mondta, ami most Görögország és Macedónia határán van, abból adódóan, hogy megváltoztatták az ország nevét, mégis a görögöknél van most éppen tiltakozás, miközben a, gör... a határmenti görögöknél. Igen. E és Macedóniában pedig ezügyben úgy tűnik, mintha nem lenne, akkor a feszültség, ami ugye pont fordítva gondolta volna az ember, megszólítom a hajdan volt külügyminisztert, de azt talán izé könnyebben tud tájékoztatni. Aztán áttérünk arra, hogy mi van Amerikában, aztán nem tudom, hova fogunk térni. Hát mindenféleképpen kell beszélni az Erasmus fantasztikus számairól, mert be akarok írni még az ellenőrzőjében jó jegyet. De akkor kezdjük ebből a görög-macedon helyzettel. Legyen szíves elmagyarázni nekem is a népnek. Honnan kezdjem? az el, hát ezt örre bízva valószínűleg olyan adassort fog rám zúdítani, amit fordítva nem tudnék megtenni. Nem vagyok benne, biztos. Na mindegy, kezdjük a, a, a... Ez egy kevert etnikai terület volt mindig is, amit ma mi uh, Makedóniának értünk, ez a Szkopje környéke. Fogalmazunk így, ugye. Makedónia több van, a Görögorszának is van egy Makedónia nevű tartománya, ebből adódik a a vita egyébként, aminek Thesszaloniki vagy Szaloniki a, a központja, és a, a egészen a, a II. világháború végéig gyakorlatilag a, ezt a Skopje környéki térséget belső Makedóniának vagy belső Makedóniának hívták, és többször tartozott Bulgáriához, és a közmegegyezés szerint az ott élő emberek, a bolgár egyik dialektusát beszélték. Amikor Tito létrehozta a II. Jugoszláviát, akkor ugye létrehozta a Macedon vagy Makedon szocialista köztársaságot is, innen indul a, a mai helyzet uh, alapképlete, és ez, ebben a köztársaságban, Kezdett kialakulni egy egy, úgy, egy egy önálló makedon nemzettudat, amely megkülönbözteti magát a bolgároktól, megkülönbözteti magát a szerbektől, a szerbektől könnyebben, nyelvileg, de a bolgároktól is, a görögöktől fogalmazunk úgy, hogy értelemszerűen, és nagy Sándorhoz vezeti ma már vissza magát, történelmi eredményeket. Itt aki ugye makedon volt. A dolgot súlyosbicső, hogy a görög oldalon, Makedónia tartományban élnek, ahogy a görögök nevezik, szlávajkú görögök, akiknek a nyelve ugye megegyezik a Makedonként elismert nyelvel. Na most, amikor vált, szétesett Jugoszlávia, és függetlené vált a mai Makedónia, és megkezdte volna az önálló állami életét, akkor Görögország bejelentette, hogy ő nem fogadja el a Makedónia elnevezést, vagy Macedónia elnevezést, mert ők ebben területi követelést látnak Görögország-Makedónia tartománya irányában, és úgy gondolják, hogy ez felborítja az egész balkáni egyensúlyt, és nem csak, hogy szóban jelentették hogy nem fogadják el a, a, ezt az elnevezést, hanem blokkolták is. Makedónia, minden Euróatlanti mind minden NATO tagságot, minden EU tagságot, minden nemzetközi szervezetben egy nagyon erős blokkot alkalmaztak. Arra kényszerítették egy kompromisszumos megoldásként a, a Makedónokat, hogy elviseljék azt, hogy a nemzetközi életben innentől kezdve volt jugoszláv köztársaság Makedónia néven hívják, ami nem egy életképes elnevezés, ezt a diplomáciában. És ott gyakorlatilag onnantól kezdve az elmúlt 25 évben folyamatosan mentek a tárgyalások a, egyrészt a, a multilaterális szervezetek részéről, hogy Börögországot próbálják belátásra bírni, ez teljesen sikertelen volt, másrészt pedig, hogy a makedónok valahogyan mozduljanak el a, a, abból a, attól a követelésüktől, hogy ez már pedig Makedónia, mindenfajta jelző nélkül Makedóniának lehet hívni. És... Legutóbb a, a Záev, tehát a, egy makedón, egy makedon görög miniszterelnöki találkozó végül koronát tett ezekre az erőfeszítésekre és úgy döntöttek, hogy egy olyan kompromisszumos elnevezés, mi a jelenlegi Makedóniát a jövőben Észak-Makedóniának hívnák. Elfogadható mind a görögök, mind a makedónok számára. Ehhez viszont mind a két oldalon a törvényhozásnak is hozzá kell járulnia, illetve Makedóniában még tartottak egy népszavazást is, ami, ami érvénytelen lett, mert nem mentek el elegen igen. rá. És jelenleg itt tartunk. Ami, a Makedon... ami meglepő, ah, hogy... vagy nem meglepő? Hogy érvénytelen lett? Nem, igen, igen, igen. Az ember azt gondolná, hogy ez izgatja őket. Um, Makedónián, a, a mostani Makedóniánál uh, meglepő, Alapvetően igen. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a mai Makedónián belül rohamosan nő az albánok részaránya. Uh -huh. 25%-nyian már biztos vannak, de van, akik szerint már a népesség egyharmadát közelíti az albán kisebbség aránya, akik nem annyira érdeklődnek ez iránt az egész névvita iránt, mert a... a de ez a népszaporulat a... okán van, vagy valahol jönnek? Nem, ez a népszaporulat. Ez a A Balkán Félszigeten az albán ö, nemzet vagy népesség vagy népcsoportok szaporodása jelenti a legnagyobb fenyegetést. A, a Koszovó például így albánosodott el, fogalmazunk uh -huh. úgy teljes egészében, és hát Makedónia, Makedóniában is egyre nagyobb részalányt képviselnek az albánok. És ők nem, nem annyira érdeklődnek ez iránt a kérdés iránt, érdekli őket is, de az ő számukra ez nem, nem olyan elsődleges. És most miért a görögök? Mert ők a görög, a görög ö, fogalmazunk így, hogy, hogy hagyományos pártok, tehát a görögosztában egy Siriza ö, nevű eredetileg radikális baloldali párt van ma a kormányon. A, egy szélsőjobboldali koalíciós partnerek éppen most emiatt a névvita miatt lépett ki egyébként, ez is egy kisükségű kormány van, Alexis Tsiprasza a miniszterelnök, és rajta kívül gyakorlatilag a Szirizán kívül, a legtöbb úgynevezett hagyományos görög párt ellenzi ezt a vagy név elfogadást, tehát az észak makedónia elnevezés elfogadását, mert úgy gondolják, hogy ez továbbra is egy fenyegetés Görögországra nézve. Nagyon szépen köszönöm. Térjünk át az Erezusra, azt mondja a headline, soha nem vettek még részt ilyen sokan az EU egyre bővülő oktatás és képzési programjában. 2020-ig megvalósulhat az a cél, hogy az EU-ban élő fiatalok 3,7%-a eljutott egy másik országba tanulni, dolgozni vagy önkénteskedni. Igen, Ezek 2017-es adatok, ezeket tegnap mutattam be, és valóban azt mutatja, hogy minden eddiginél több fiatalnak tudtunk esélyt adni arra, hogy külföldön tanuljon, vagy külföldön járjon. Elnézést, az, az, aki ki... felvetette ezt a témát, az azt mondta, hogy csillagos ötöst kapott nála. Ó, nagyon szépen köszönöm azért csak részben, hogy mondjam, igen, jó, nem, nem álszerénkedek, igen, én is nagyon örülök neki. Hozzá kell tennem, hogy annyiban szerencsém van, igen. hogy a... 2014-21-es időszakban, tehát a mostani költségvetési időszakban az Erasmus költségvetése fokozatosan évről évre növekedik. Szerint nem egy arányos... Jó, egy pillanat, az, az, a, az a, a csillagos ötös, ötös még az el, a beszélgetésünk első felére vonatkozik. Ehhez majd kap, lehet, hogy kap még egy ötöst. Ja, bocsánat. Az, az, az, az, az első, az első Igen, igen, igen. Ja, igen, ja, igen. Jó, a, Akkor most lehet, hogy dolgozom, most a másik csillagos ötös. Igen, a igen, dolgozom. most jön a következő. Igen. <laughs> Tehát több pénz volt 17-ben, 18-ban még több lesz, tehát a, a jövő évi sajtótájékoztatón véletlenül még jobb adatokat tudnak majd akkor bemutatni az, az akkori illetékesek. És ugye 21-től pedig, ha minden jól megy, akkor megduplázunk az Erasmus költségvetését, mert egy, egy óriási dolog, ezt okosan használja fel az Európai Bizottság, hogy használják fel a tagállamok, mert azért mert jelentős részét a tagállamok használják fel. Akkor, akkor az valóban egy, egy már érezhető hatással bíró programnak. Most is azt talán, de, de ennél sokkal masszívabb lesz a hatásra. Azt kérdezem Öntől, hogy ugye az következő héten az Európai Zöldek által ismét lesz Európai Parlamenti ülés Magyarországról. Ez tényleg ön is úgy gondolja el, hogy ez itt már? a választás az Európai Uniós választásnak a része? Illetve ha igen, ha nem, honnan tudja ma azt az ember, hogy mi a választás része, mert egyébként tetszőlegesen, számúra nem minden szempontból érthető módon, hol azt mondják, hogy igen, hol azt, ha nem? Én nem értem, mi a különbség a kettő között, őszintén. Ez egy kicsit olyan, mint amikor azt szokták mondani, hogy most politikai vagy szakmai döntés született, Értem a, a, hogy mondjam, a kérdezőnek a szándékát, mi szerint a politikai a rossz minőségű döntés, a szakmai van a jó minőségű döntés, de ez az életben nem így van, és itt is én így vagyok, ez egy politikai vita, szerintem totálisan indiferens, hogy ez a kampány része vagy nem a kampány része, az Európai Parlament egy politikai intézmény. Tehát, ott, ott, ott Tehát a... nehéz, nehéz rajta számon kérni azt, hogyha a politikai módon jár el. Igen, így van. Tehát ez így, igen, igen, igen. igen. Én azt hiszem, hogy ez egy. Ez egy nyilván közel vannak a választások már, szóval lesz, tehát az már ugye, közel nem szorosan vett kampányidőszak, de hát nyilván vannak ebben kampányelemek is. Egyébként nem utolsó sorban a, a zöldek valószínűleg ezzel is fognak majd kampányolni a magyar, ugye a európai porondon, de hát tudjuk, hogy a szocialisták is. Naponta teszik fel Manfred Webernek, az Európai Néppárt csúcsi a kérdést, hogy, hogy mit akar a fidesz tenni, mint hogy az Európai Néppárt is folyamatosan Románia kapcsán kérdezgeti a szocialistákat. Az zöldek ebből a szempontból úgymond kedvező helyzetben vannak, mert egyetlen európai kormányban sem játszanak olyan vezető szerepet, hogy bármi a szemükre hányható lenne. Szemükre lehetne hány. Köszönöm, jó, rendben van. Azt kérdezem, hogy sajnos a német politikában, belpolitikában is sokkal jártabb, jártasabb, mint a Makedonban, valahol volt egy pártválasztás, de nem akarok rosszat mondani, és abba a párcsaládba tartozik az ön által említett Weber úr is, az melyik pártcsalád? CSU, ez a CSU a Keresztény Szociális Unió lehet. Én, én tudom, hogy amit mondok, az kistílű, ebből élek a megérzéseimből. Ott azon vezetők közül, akiket megválasztottak, azok mögött feltűnt Manfred Weber, valószínűleg a párt hova igen. ukán. Igen, igen. És olyan jelentéktelen szürke figurának tűnt. Tehát van olyan jelentéktelen szürke figura, akiből az ember azt gondolja, hogy nem lényeges az ő egész létezése, testbeszéde, mert ott valami egész fantasztikus dolog van, de amit én összegyűjtöttem erről az emberről, ami szerintem a lába nyomában nem ér annak, amit ön tud, abban a nagyon felszínes ismerettel én azt látom, hogy amíg a Junkerben az ember érzett és látott valamit, majd erről az úriemberről lehet, hogy kiderül, hogy tényleg tud, -e, de hogy nála lehetett volna egy és most itt egy nem használatos jelzőt mondok, azt valami sugja belülről, de lehet, hogy tévedek. Um, én ismerem, hogy személyesen, sőt, személyesen jó viszonyban vagyunk. És uh, hát ha, ha erre utal valóban nem egy... Azért nem szeretem most a karizmatikus szót használni, mert annyiszor használjuk már a karizmatikus szót, hogy miközben ezt Max Weber, ez egészen különleges képességekkel rendelkező politikusokra használtam, ma már gyakorlatilag egy trafikus is lehet karizmatikus, a megfelelően kedves a vásárlókkal, és, és akkor mindenki azt mondja, hogy Hát vagy, hogyha úgy viselkedik, mint egy trafikus, mert ma már annyira nem viselkednek a trafikusok trafikusok, képpen, hogy egy trafikus az karizmatikus, ha úgy egy, viselkedik, mint ahogy a képünkben, a bennünk egy. lévő képben ég. Na, él, ez egy jó hasonló, mert látja, ebből a szempontból, akkor karizmatikus, mert szerintem hogy úgy viselkedik ahogy egy nagyon nagy pártszövetség élén álló csúcsjelöltnek viselkednie kell, hogy ne váltson ki idegességet a tagszervezetekben és a tagállamokban. Tehát ő szerintem, jean claude Juncker is egyébként ahogyan vezette a bizottságot, egy, egy alapvetően koordináló szerepet töltött be, hogy, hogy ilyen egyébként a... De talán azt hiszem ilyen, hogy 18 éven keresztül volt nagy koalíciós miniszterelnök, azaz keresztény nemokat, a szociáldemokrata nagy koalíciót irányított, ami az inkább balanszírozó képességgel, azt hiszem, mint, mint forradalmi beállítottság. más egy Weber is ebből a szempontból egy nagyon jó koordináló és konszenzuskereső képességekkel rendelkező ember. Ami biztos maga után vonja azt is, hogy a személyiséget talán nem olyan, szímes, vagy nem olyan harsány. Én ezt nem tartom negatívumnak. Nem... Könnyen lehetséges, hogy e, e, tényleg ennek a karizmatikusnak kerültem a bűvkörébe, mert hogy egyébként az, amit megfogalmaztam, az azon kívül, hogy kinézett rasszizmus, egy olyan dolgot fogalmaz meg, amihez én hozzá vagyok szokva, miközben könnyen lehetséges, hogy máshol másra van szükség. És ig tehát igen, én úgy gondolom, hogy európai szinten az Európai Integráció mai állapotában egy, egy forradalmár temperamentumú vezető nem tudná elny Ugye az Európai Néppárt a legnagyobb Európai Pártszövetség jelen pillanatban. Ami azt jelenti, hogy az összes tagállamban van tagszervezete, és a, a vitákból is látszik, ami a Fidesz körül gomolyok, hogy egy, egy svéd és egy mondjuk egy bolgár Európai Néppárti Tagszervezet között azért elég nagy, nem csak politikai, de kulturális különbségek is vannak. Ki hogy tekint a, a, a vezető szerepre ez a, a, ugye, hogy milyen legyen az elnök, ő legyen egy karizmatikus, nem tudom, élő szobor, vagy pedig legyen egy, egy szürke... Jó, e, ebben valószínűleg az is benne van, hogy Magyarországon annyira elszoktam attól, hogy vezető szerepben legyen integratív személy, hogy valószínűleg ez is ezt kiváltotta, ezt váltotta ki belőle. Igen, a magyar történelem azért akár, is nézzük a, a időről időre mondanám azt, hogy törvényszerűen, de azt nem tudom, hogy törvényszerűen e ezt a történetek majd nem mondják, de kitermel egy ilyen vezető, karizmatikus vezető embert, vagy karizmával ruházzuk fel, ha, ha, ha, ha egyébként szegény lett Igen, igen. Akkor igen. menjünk át a tengeren túlra. Ami ott zajlik, azt a külügyminiszter úr hogy ítéli meg? Ex? Hmm. A, úgy ítélem meg, hogy nagyon régen volt utoljára. Vagy a véleményem, hogy miért az ítélet szó túlságosan súlyos lenne? Jó, akkor az a véleményem, hogy nagyon régen volt utoljára, és most azért beszélek lassan, mert az emlékezetemben keresek, hogy mikor lehetett utoljára ennyire éles szembenállás az amerikai szövetségi szinten a két nagy párt között. Nyilván a polgárháború adódik, amikor még azért sokkal fluidabbak voltak a, a ideológiai, meg politikai szembenállások, de, de én megkockáztatom, hogy a 20. században ennyire éles szembenállás az egy republikán, republikánus elnök által vezetett republikánus párt és egy demokrata ellenzék között nem volt. Ugye ennek egy jó jele nem csak a kormányzati leállás, az egész falépítés, hanem szimbolikusan egy jó jele a, most úgy néz ki, hogy a state of the union tehát az Egyesült Államok állapotáról szóló, vagy helyzetéről szóló beszéd megtartásának elhalasztása is, ami, ami egy nagyon komoly politikai padhelyzet, és, és úgy látszik, hogy ha csak nem történik valami mély fordulat, akkor az elkövetkező két évben, tehát az e Donald Trump elnöki ciklusának, első elnöki ciklusának házalévő két évében ezzel kell számolnunk. És azt látom, hogy mind a két fél a helyzet élezésére játszik, mert abban bízik, hogy a mögötte álló választók hűségét így tudja a jövőben is biztosítani. És ez így is van? Ehhez nem, ez nagyon régen voltam Amerikában, hogy akár csak szimatot is vegyek erről. Utoljára 2010 háromban voltam azt hiszem, az Egyesült Államokban, azért egy nagyon nagy egyesült állam, nagyon más Egyesült Államok volt, legalábbis a hírek alapján, ami, ami képet tudok alkotni. Az, hogy jó, nekem az Amerika képen így is valószínűleg sokkal felszínesebb, mint az önné, az, hogy a mostani helyzet például azok körében, akik nem kapnak fizetést, vagy akik nem tudnak igénybe venni bizonyos szolgáltatásokat, mert az nincs, Arról az ember azt gondolná, hogy hosszabb idő után ott, nem tudom, százezrek vonulnak az utcára, ha csak azt nézzük, hogy hány érintett van, oké, nem egy helyen, de én a felszínes ismereteimmel erről nem tudok. Ez hogy van? Ezt nem tudom, hogy őszinte legyek. Ezen én is gondolkoztam, hogy milyen lehet a lelke annak a annak a minisztériumi alkalmazottnak, aki... aki egyébként lelkében sorolja magát valamelyik félhez, vagy ő egy harmadik a helyzetéből adódóan. Mind, mind a három lehetőség van, tehát lehet az is, egy hitű demokrata, akiben dolgozik, és, és, és éppen ezért a, gyűlöli az elnököt, hogy miért ragaszkodik ennek a falnak a megépítéshez, hitű republikánus, aki úgy gondolja, a demokraták messze visszaélnek a törvényalkotásat a jogokkal, és lehet, hogy egy, egy olyan egyszerű ember, aki otthon nézi a pénztárcát, hogy most egy Jó, hónapja és már... És a Hogy nem tudom, hogy lélekszerűleg ez hogyan, Magyar, pont azon gondolkoztam, hogy ha Magyarországon ilyen lenne, tehát a központi kormányzat leállna egy hónapra azért, mert az ellenzék és a kormánypártok nem értenek egyet valamilyen kérdésben, hát én el nem tudom képzelni a politikai erditekhova. Hát arról nem beszélj, hogy erről egyfolytában van szó. ugye Talán a múlt hét eseménye volt, én nem vagyok érintett, nem emlékszem rá pontosan, de talán a múlt hét, de a két héten belül, hogy csúsztak a nyugdíj kifizetéssel, úgyhogy nálam 7 Igen. és 48 között úgy telefonáltak erről az emberek, mint, mint ami, amiről be akartak számolni, nem fűztek hozzá kommentárt, kérdezték, hogy én tudok-e bármit is róla, volt egy szakmai hozzászóló, de utólag kiderült, hogy tévedett, erről egyébként itthon alapvetően kormányoldalról hallgattak. Pilatt, gondolom, hogy hihetetlen módon dolgoztak ennek a megoldásán, aztán leváltottak egy nyugdíjfolyósítási magasrangú szakembert, de azt lehetett látni, hogy egy napos csúszás. Oké, okay, rendben van, ebben az esetben ugye decemberben korábban volt kifizetés, olyan elégedetlenséget váltott ki, Igen. amely elégedetlenség önmagában nagyobb horderejű tudott volna lenni, az erejénél fogva, mint ahány ezren az elmúlt időben a magyar televízió székházáé vanulta. Igen, itt azért a korátsó kedvéért tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok Föderáció, tehát szövetségi állam, tehát a, a szövetségi szervek leállása nem jelenti azt, hogy a, a tagállami szervek is leálltnak volna. Nyugdíva ez nem vonatkozik mert szövetségi... Értem, nem is így uh, hasonlítottam de... össze. Tehát, igen, tehát, hogy ezért így, így van. De ez, ez valóban, mi sokszor panaszkodunk a konszenzus hiányra a magyar politikában. Uh, az Egyesült Államokban ez most egészen brutálisan jött felszínre. Évek óta már Barack Obama elnöksége alatt is írtak arról, hogy valami... Meg ott is volt egy leállás, ífjabb... emlékem szerint. Igen, igen, a a a hogy valami az ifjabbik Bush elnöksége alatt megpattant a a híres amerikai úgynevezett bipartisanship, tehát ez a mondjuk úgy, egy pártak közötti konszenzus tekintetében, és, és egyre inkább ideologizálódik az amerikai politika, és, és ez most egy, egy tökéletes példája annak, hogy felsorakoztak a szorosan szervezett párt alakulatok egymással szemben, és bizony nincs konszenzus, és ez le is bénítve az államok. És kifelé Amerika ezt bírja? Tehát maga az a, az a potenciál, ami, amivel kapcsolatban ugye a Soros megnyilvánul Davosban ez most nem a jellegi helyzetre vonatkozik, hanem az amerikai-kínai viszonyról volt szó. Vajon Amerikának a, az erőssége az ezen semmilyen, semmilyen módon nem áll, vagy bukik? Biztos bukhat. De én úgy gondolom, hogy vagy éppen ez mutatja az erejét, éppen tehát, tehát hogy Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy a, a senki nem árazza azt be, hogy az Egyesült Államok nem indul Tehát ez, ez akkor gyengítené szerintem az amerikai Egyesült Államok hatalmi pozícióját, hogyha felvetni annak a veszélyét, hogy tényleg most szétesít. Jó, magyarul, hogyha államok. nagyon primitíven, amit tőlem nem álltával fogalmazzuk meg, akkor azt lehet erre mondani, hogy nagy valószínűség hogy egy amerikai azt mondja, hogy ez még belefér. Igen, igen, igen. Több-kevesebb káromkodás kísérletében. Igen. Nos, ami a népet illeti, abban nem tudok nyilatkozni, de ami a kancelláriaminisztert illeti, illetve mindazokat, akik megszólaltak, ezügyben ők azt mondják, hogy az Európai Parlament múlt héten hozott döntése leleplezi a szándékokat, amelyeket a bevándorláspárti többség képvisel, hiszen megháromszoroznak azoknak az NGO-knak a támogatását, amelyek a bevándorlás segítették az elmúlt időben. Ezt egy uniós biztos óhatja kommentálni, vagy tartózkodik tőle? Hát, általában, általában tartózkodni szoktunk az Európai Parlament döntéseinek a kommentálásra, mert nem zavartalan a két intézmény közötti viszony. De, de arra, arra tartom, hogy mondjam, arra ragadom meg ezt az alkalmat, hogy ismét felhívjam a hallgatók figyelmét arra, hogy miközben a, a politikusok általában, mint egy homogén brüsszeli elitről beszélnek, azért ez egy rendkívül heterogén, intézményileg is rendkívül heterogén, és nemzeti hovatartozását tekintve is rendkívül heterogén euh, elit, fogalmazunk így, hiszen ebben vannak nemzeti politikusok is, amikor migrációpárti döntésekről beszélünk, akkor azoknak egy jelentős részében a tanácsban születik meg, ahol pedig az egyes kormányok nemzeti szintű politikusai vannak. Tehát amikor emblók a, a, a, beszélünk a, a brüsszeli elitről, ebben sok esetben benne vannak azok a nemzeti politikusok is, akik éppen a magyar kormány nem ért most egyet. És hát ez van az európai parlament, és egyébként Gulyás Györgyennek tökéletesen igaza van a mai európai parlamentben, a fogalmazunk úgy, hogy migránspárti, vagy a migrációval kapcsolatban sokkal megengedőbb szabályozást szorgalmazó képviselők vannak többségben. És akkor ugyanez a kommentár ahhoz a mondathoz is, hogy Gulyás Gergely zsarolásnak nevezte a jogállamiség kérdéseket költsévetési kifizetésekkel akarnak összekötni. Hát, ő nevezheti zsarolásnak nyilvánvalóan, hiszen egy, az a politikai vitában benne van, és lehet, hogy van ennek egy zsarolási uh, jelentésrétege is. Amit én tudok, a, az az, hogy a, a nettó befizető országok esetében, Hollandia, Finnország, Svédország, nem tudok még, lehet-e uh, Nagyon komoly elégedetlenség van abban a tekintetben, hogy ők fizetnek a kasszába, és az úgynevezett közép-európai országok, és nem csak Magyarország, hanem ide, ide sorolják Lengyelországot is, ide sorolják Romániát is, ide sorolják sok esetben Csehországot, ahol ugye a cseh miniszterelnök ellen éppen az EU, fel, EU támogatások felhasználása miatt büntető folyamatban, vagy Szlovákiát, ahol viszont a, ugye az újságírógyilkosság hullámai még most sem teljesen ö, nyugodtak el európai ö, szinten. Ezek az országok pedig úgy viszik el a fizető országok polgárainak az adóiból ö, kifizetett pénzeket, hogy közben az úgynevezett európai alapértékekre, vagy az ő értelmezésükre, az európai alapjárt az ő értelmez, az egészített értelmezésének, fittyet hánynak. Tehát van egy ilyen politikai feszültség, én ezt, ezt fontosabbnak tartom, de, de értem én, hogy, hogy itt a, a politikai vitában mindenféle érveket kell használni, de ez egy stratégiai kérdés az európai integráció. Ja, de ha már itt tartunk, akkor tegyünk be, tegyük bele a dugót, hogy jelenjen meg a harmadik szög, mely szerint második szakaszban léptette a stopsoros törvénycsomag miatt indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság. Az uniós testület csütörtökön jelentette be, hogy indoklással ellátott véleményt küld a kormánynak a júniusban elfogadott törvénymódosítások és alkotmánymódosítás ügyében. Két hónap van a válaszra, mert egyébként az előző választ nem fogadták el. Igen, hát ez hogy ennek mi tehát hogy jó ja, értem, tehát hogy ezt így összerakjuk, akkor igen. valóban egy büntetőeljárás folyik el Magyarország ellen? Nem feltétlenül, hanem hogy, hogy maga az Európai Bizottság e tekintetben, ami a stop sorossal kapcsolatos, valószínűleg nem zsarolni akar, azzal, hogy azt mondja. Ez mondta, egy jogi ügy, ki fog derülni. Ugye van politikai kihatása, de azért a végső mérce az lesz majd, hogy véletlenül nem ért a bizottság és a magyar kormány, akkor bírósághoz fognak fordulni, és a bíróság ki fogja mondani, jogi. Permisszák alapján, tehát a, a, a kötelezettségszegési eljárást csak úgy lehet megindítani, hogyha vannak olyan pontok, jogilag értelmezhető pontok, amelyek azt támasztják alá, hogy az adott jogi szavályozás ütközik. Alapján. Arra van egyébként mód vagy lehetőség, hogy az Európai Bizottság ezen bizonyos bíróságtól irányelvi mutatást kérjen az ügyben, hogy a kötelezettségszegési eljárást indít, akkor az nagy valószínűséggel mennyire lesz sikeres, vagy ilyen nincs? Nincs, nincs, nincs, nincs, nincs. Ami azt jelenti, hogy természetesen, vagy nem természetesen, az Európai Bizottság és a Bíróság láthatja másképpen. Na persze, persze. Van olyan, hogy a bizottság persze előfordul, hogy a bíróság a bizottság ellen. Én nem vagyok Orbán Viktor, és nem is leszek, de ön egyébként érezne magában arra hajlandóságot, ilyet még úgyse kérdeztem, hogy nem biztos és nem európai parlamenti tag és nem itthoni kormánytag, hanem ennek a bíróság tagja. Azt úgy elképzelte magában, hogy, hogy arra ő alkalmas lenne, vagy, vagy, vagy amivel kvázi még kontrollálja is azt a bizottságot, aminek korábban tagja volt. Ez egy érdekes felvetés lehet valaki számára. Igen. Előfordulhatna, de én, én szerintem én nem vagyok erre alkalmas. Tehát ehhez a közösségi joganyagnak, meg a közösségi jogi kultúrának egy sokkal-sokkal mélyebb ismeretére lenne szükség. Juhász Endre ugye a magyar bíró az Európai Bíróságon, talán emlékeznek rá a hallgatók, ő, annak idején ő volt a, a fő tárgyaló az Európai Uniós csatlakozásnál, és... Uh, tudnom kéne, de ilyenkor magatak hogyan kell oda delegálással. A, a, kormány, a, kormány, igen, a, kormány, a kormány jelöli, igen. és van egy hasonló, de sokkal kevésbé politikai jellegű meghallgatása az inkább szakmai. Hány egy szó? Szó? Ez egy jó kérdés. Ezt most nem tudom megmondani. Ezt azt de az biztos, hogy hosszabb, mint a biztosi mandátum, de nem tudom most így A megmondani. rangja van-e olyan, mint amilyen az Egyesült Államokban egy bírói? A Court, tehát a leg, az amerikai legfesú. Igen. A biztos rangja van-e olyan, mint, a, mint egy amerikai miniszteré. Nincs. De formailag igen. A protokollista szerint ugye az Európai Bizottság tagjai, miniszteri besorolásúak, ennek a nyomást sem lehet, mint a hétköznapi életben érezni. Szerintem ugyanez a helyzet az Európai Bíróság bírájával is. A protokollista szerint valószínűleg az amerikai legfelsőbb bíróság bírájával egyenrangú. Gyanítom, hogy a hétköznapi életben, a megvalósuló kapcsolatokban azért ez, ez nem, bár biztos erősebb, mint a bizottság. Az Európai Bíróság egy kifejezetten erős testület, hiszen a döntései kötelezőek a tagállamokra nézve. Tehát ott nem lehet, nem lehet kikerülni a döntés hatáját, és nem végrehajtani azt. A kérdés az, hogy ilyenkor egy szavazás van a bizottságon, belül vagy erről nem beszélhet? Hát tulajdonképpen nem beszélhetek, mert ami a, a kollégiumülésen történik, arról csak a hivatalos... Oké, rendben van, hogyha én vagyok Orbán Viktor másodszor, de nem vagyok, és azt mondom, amikor találkozom önnel Budapesten, vagy bárhol máshol, és önök tegeződnek, hogy tiborkán miért szavaztad meg azt az izét ellenünk, akkor egyébként erre önnek van kész válasza? Persze. <gül> Jó, rendben van, hát akkor majd el fogja mesélni, hogy egyszer én leszek a miniszterelnök, és ön lesz a biztos. Ezt meg látjuk, hogy előfordul-e délután. Igen, igen, igen, igen. Viszont és jövő hét? Viszont hallásra. Igyekszem, ott, ott ki vagyok, a 8 óra a vonatkozásában, de. Tehát, hogy ott valahogy. 55-8 a... között, ha lehet, akkor. Rendben, rendben, van. akkor majd Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hálásra. Navras és Tibort hallottak. Hírek következnek itt a CV rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Már eldöntött tény a magyar idők megszüntetése és helyette a Magyar Nemzet kormánypárti lapként való újraindítása, írta a népszava több egymástól független forrásból származó információra hivatkozva. Alapforrásai egyelőre két időpontot említettek az indulásra, február 6-át, valamint március 15-ét. Igaz ez, utóbbi technikailag okozna nehézséget, mivel munkaszüneti nap így nem lenne könnyű alapot terjeszteni. További nehézség lehet egy másik forrás szerint, hogy a magyar idők szerkesztősége nem vedhető be egy az egyben a magyar nemzetkészítésére, legalábbis kiegészítésre szorul. Nancy Pelosi az Amerikai Kongresszus Demokrata Párti képviselőházi elnöke bejelentette, hogy nem engedi Donald Trumpnak hogy megtartsa a képviselőházban a szokásos elnöki évértékelő beszédét, amíg a költségvetési harcok miatt tart a kormányzati leállás, írja a CNN. Trump is reagált Pelosi bejelentésére, azt mondta, nem lepte meg a lépés, és sajnálja, hogy a radikalizálódott demokraták nem akarják megállítani a bűnözést, ezzel alig, hanem a határfal megépítésének hátráltatására célzott. Trump és Pelózi administratív csatározása már múlt héten is javában zajlott. Akkor Trump közölte, hogy a leállás miatt nem tud katonai gépet biztosítani a házelnök Brüsszelbe és Afganisztánba tervezett útjához. Több mint 90 vadló, több ezer teve, illetve rengeteg denevér és hal pusztult el az Ausztráliát folytogató hőhullámban. A vadőrök az ország északi területén fekvő Alice Springs közelében egy kiszáradt folyómederben múlt héten bukkantak az állatok tetemeire és kimulóban lévő vadlovakra, mint egy 40 állat kiszáradás és éhezés miatt pusztult el. Ausztráliában már napok óta tombol a hőség, a hőmérséklet több helyen is 40 celsius fok fölé emelkedett, és éjszaka sem csökken jelentősen a forróság. Alice springs már két hete 42 celsius fok fölötti hőmérsékletet jegyeztek fel. Lehet? Én egy zuglói ember vagyok, nem vagyok az, de mondjuk az, hogy zuglói ember vagyok, még is lehet, hogy ideiglenesen be jelentve, és azt mondom, hogy tőlem a karácsony, az legyen főpolgármester, az engem nem érdekel. De legyen szíves a karácsony, biztosítani a számomra azt, hogy amit egyébként én négy évvel ezelőtt eldöntöttem, nevezetesen én a karácsony. akarom. A karácsonyhoz hasonló nincs, de a karácsony azt mondja, hogy itt van ez az ember, szavazzatok rá, akkor én ez képes vagyok elhinni neki. Tételezzük meg, hogy a mostani csatározást megnyered. A mostani csatározás megnyerése után, ez már február második felében lehet tudni, hogy ez hanyadik a dátum? Harmonika. Harba, hát az itt van a kertek alatt. Igen. Hogy neked visszatérésed oda nincs. Ahova én egyébként, ahol téged én megszavasztalak. Akkor neked mekkora beleszólásod lesz abba, hogy zuglóban kiindul, hogy ereszted el zuglót, beleértve, hogy e, ugye egyáltalán nincs kizárva, bár ezt egyértelműen még nem mondták ki, hogy a mostani ellenfeled lehet e, ott az induló, ami azért egy ilyen rendes magyarországi izé. Igen. Hát, ö, igen, hogyha ezt a, az előválasztásokat, az első fordulóját megnyerem, akkor nyilván onnantól kezdve ne hogy, hogy zuglót el kell ebben az értelemben engedni, hanem akkor nyilván zuglóban indulok, és nagy születettel támogatom a, a, a Csabát. Ha, ha azonban az van, amit, amire készülök, hogy, hogy megyek tovább, akkor nyilván Budapest egészért kell felelősséget állalom, de azért lesz bennem egyfajta elfogultság zugló felé. Hogy hogyan engedem el? Abban a legfontosabb az az, hogy, hogy mik azok az ügyek, amiket nem szeretnék elengedni, mert vannak olyan elindult folyamatok, amelyeket én nagyon-nagyon fontosnak gondolok, hogy még tudjanak menni. De hogyan tudod azokat kontrollálni, hogyha netán el kell, hogy hagyjad? Hát egyrészt azért magármester maradok októberig, tehát azért még viszonylag sok idő ahhoz, hogy bizonyos dolgokat sírre tegyünk és elindítsunk, és ne hagyjunk a beletegyszóz munkát oda. Nem, mint hogyha ezt veszélyeztetnél, de hát minden, minden új leosztásban nyilván ez a veszély át. Nagyon fontosnak érzem egyébként különösen azokat a nemzetközi projektjeinket, amelyeket, amelyeket nagyon sokat dolgoztunk. Én nagyon büszke vagyok arról, hogy szerintem nincs az országban még egy önkormányzat, ami ennyi között nem brüsszeli pályázatot nyert. Tehát most van nálunk három milliárd forint környékén van, ez, ez nagyon sok pénz. És ezek egyébként nagyon ugye egy nagy pályázat van ebben, ez a bizonyos béllakásépítés, ami önmagában egy nagyon bonyolult és komplex dolog, és nagyon sok kicsépen nyert hogy még egy olyan ami a esővíz hasznosításról szól, ez például egy szintén egy, csak az villancsam fel, hogy ez miről szól. Tehát ugye a klímaváltozás miatt egyre um, kevesebb szeresik az eső, és amikor leesik, akkor iszonyat mennyi uh -huh. víz esik le, és ez a zöldfelületeink megváltozási szempontjából azért nem jó, mert a víz, ami leesik, azonnal elfolyik ugye a csatornákon, ott uh, dúlást okoz, meg, meg, meg árvizet, mert belefolyik a Dunába a jelentős részük, és ezt a vizet el kéne kezdeni megfogni, és igényelösen tárolni, hogy tudjunk elbocsolni. Például erre két nagy e, e, társasháznak, e, nagy panertömbháznak a vízhasznosítására nyertünk például most pénzt e, -e, európai most Tehát ez az egyik rész, A másik része meg nyilván ez az egész szociális zugló, az uglói szociális modell, amit, amit azért a politika kezd már így körülrágcsálni, és ezt én nem szeretném, hogyha megenni és szeretném, hogyha ez megmaradna, és nyilván küzdeni fogok azért, hogy azok az emberek, akik ezt a, ezeket a programokat elindítottak elsősorban, azok, azok szintén hatalmi nem maradjanak, Hát ez nem kérdés, hogy legalább egy párbeszédes alpolgármester szeretnék. Ennek ezért én nem láttam semmilyen politikai akadányát, hiszen ez az gondolom, hogy minden politikai megállapodáson belefér. Az, hogy ki lesz a polgármester jelölt, ezt én nagyon korainak gondolom, és nem is... Jó, de azért ez alapvetően befolyásolja a te súlyodat és most nem a fizikai értelemben vett súlyodra gondolok, hogy egyébként, hogyha megnyered az első fordulót, és megnyered a második fordulót, vagy ki tudja hány fordulót, még ez Magyarországon soha lehet sem tudni, akkor a döntőt elbukod-e vagy sem, hiszen a te igazi erőd nem az lesz, hogy a döntőig eljutsz, bár az is nagyon fontos, Igen. de hogy ott győzel-e vagy sem, amennyiben ott alul maradsz, hadd nem mondjam el, hogy a példa honnan való, mert nem mondom el, de szakavatott emberek beszélnek számomra arról, hogy vannak időnként megbukó fideszes politikusok. Nem úgy megbukó, hogy jogi értelemben, politika értelemben. És azt követően a Fidesznek egy itt meg nem határozott szervezete, mert semmilyen történelmi analogiával nem szeretnék élni annak érdekében, hogy félreértsenek, pontosabban, hogy ne értsenek félre, jönnek emberek, és egész egyszerűen azt az üzenetet hozzák, hogy Kiket kell lecserélni bárki másra, vagy ők mondják meg, hogy kire, abból adódóan, hogy az az illető politikailag vesztes lett. Na most én azt feltételezem, ha a szocialisták nyernének, illetve a szocialisták ereje megmarad zuglón belül, Független attól, hogy egyébként mennyire lesz riasztó számukra, mármint a zuglóiak számára, hogy karácsony helyett kiindul, ami neked már közömbös lesz, de nem lesz teljesen közömbös, de nem te, hanem netár ez bekövetkezik, én azt gondolom, hogy a te embereidnek az írmagját is el fogják onnan távolítani, nagyjából egy éven belül. Na hát, egyrészt szerintem nem így áll a helyzet nyilván valamelyes már Jó, de egy dologban el... egyezünk meg, hogy e tekintetben egy tízes skálán nem lesz tízesre. Őszinte, hogy én sem meséltem el konkrétan, hogy ki mesélte ezt. Igen. Hát nézd, tízes Politikai A politika így működik. Minden, 9 -es, 9 esig lesz a különböző. Tehát azért erről elkezdtünk már beszélgetni, mert azt gondolom, hogy nekem, ha az elnagyobb közös főpolgármesélő, hogyha vagyok, akkor minden kerület kapcsán Nekem kell valamilyen szinten mediálnom, egyesztet, de érdekében, hogy a nagy egész összeálljon, és az zuglóban van egy, egy speciális története, mert vannak emberek, akik nekem fontosak. Szerintem ez, én, én ezt nem látom ennyire ennyire fehére, mint hogy te fogalmaztál. Nyilván ez egy új helyzet, de nekem lesznek, hogy is mondjam, olyan nem válhatatlan kéréseim, amiket azt gondolom az eddigi Gentleman Agreement alapján, azt gondolom, hogy hogy az a rendszer teljesíteni tud, tehát én ezt, én ezt nem érzem ennyire fekete ennyire fehérnek. Az, az nem kérdés, hogyha ha, ha létrejön az Egyesség, mint az ellenzék vadott szereplői között zuglóban, akkor azt szerintem ott tanulni fog az ellenzék, tehát én ebben egészen biztos vagyok, mint hogy egyébként a Budapest kerületeinek a többségének szokban egyébként ez lesz. Nem hiszem, hogy ez túlzott önbizalom, ezért egyszerűen látszik a, a, a számokból, látszik a dinamikából. Ennek vannak feltétele, amik jelenleg nem állnak fönn, tehát ezen még kell dolgozni keményen. Tehát az ellenzéki egység, az nem úgy van, hogy kimondjuk, hogy legyen, aztán lesz. Tehát, okay. Én azon dolgozom, hogy legyen, és egyébként ugye azt gondolom, hogy az európai parlamenti választás után fog ez létrejönni, ami. ami itt van a nyakunkon, tehát van a nyelvjából ennek az elválasztásnak vége, és egy hét múlva el fog indulni az, ERP, az Európai parlamenti Kampány. Maga a miniszterelnök fogja berúgnyomba tart, hiszen van az évérték beszéd, de sok-sok sorosozás és miránycsozás után arról fog szólni, hogy akkor Európa utolsó megment, a Orbán Viktor, mi meg majd elmondjuk, hogy ez nem így van. És ez eltart ugye május végéig, ameddig a pártok abban érdekeltek, amennyiben az a, a papírforgatókai van, hogy az ERP distán külön egymással versenybólistákkal megyünk, hogy, hogy addig mindenki a saját arcát mutassa. Hát kíváncsi vagyok, ez, hogy ez milyen. Ezt, ezt, ezt ki kell várnunk. Tehát ez, ez nagyjából azt jelenti, hogy akkor a május vége é. után, június vége előtt van egy, egy újabb kör. Oké, okay, de ez a május várat, vége a tekintetben vagyis. megint fontos lesz, hogy vajon ki fogja megerősítve érezni magát. Hát ez egy nagy kérdés. Én hogy mondjam, én elengedtem ezt az ellenzeti közös indulást, mert tudom, hogy nehezen jön ki, de azért az, az fontos tudni, hogy most lehet, hogy a a, a párcsaink, meg a véleményfogai, meg az értelműségünk ezt nem annyira szereti, de azért a szavazom, hogy... Én most nem ezt érintettem, én azt mondom, hogy a, a májusi Európai Uniós választások én. eredménye hatással lesz az azt követő magyarországi hangotra. Hát nézd, én, én, én, én azt gondolom, hogy, hogy a 2018-as parlamenti eredményhez képest az Európai parlament Választás egy más erős fog mutatni az ellenzéken belül, és ez egyébként abban az értelemben én, én most a, nem, próbálok kicsit dodonai módon fogalmazni, de azokat a pártokat fogja erősíteni, ami egyébként együttműködés pártiak, úgyhogy az együttműködés szerintem erősödni fog az Európai parlament Választás eredményeképpen. Ritkán szoktam kérdéseket felolvasni, de időnként szoktam kivétel tenni. Azt kérdezi XY, aki férfi, szigorúan igógnitóban, de a karácsony nem tart -e attól, hogy az eredmény az msp n belül már megvan, és mindentől függetlenül Horvács fog nyerni, és az egész csak azért valamelyel a karácsonyi ragaszkodott az előválasztáshoz, hogy így akarják kvázi leléptetni. Hát, nézd, én azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy vannak, sokaknak a fejében van egy ilyen vonat, az egyenben nincs. Uh, én, uh, én azért ragaszkodom le ehhez a folyamathoz, most beszéljük tökéletesen, akkor most tízes-kárán tízes őszintességgel. Ha én feltétlenül szerettem volna a este jelölt lenni, akkor ezt tárgyalás után el tudtam volna élni. Bemutattam volna a közöleménykutatásokat, hogy figyeljetek srácok, ha Tarlós meg én vagyok, akkor 6% a különbség, ha Tarlós meg Csaba, akkor, akkor meg 20. De Csaba nem fog nyerni, úgyhogy felejtsétek el. Szerintem ezt el lehetett volna de én nem főpoggyalmestere írót hanem a mester. Ez a különbség. Tehát engem egy olyan jelöltség, ami egy tárgyalás útján van, és folyamatosan szétszedi a világ, hogy akkor megint kaptunk valakit, a lelet nekünk, és lehet húzva a kalapból, az azt szerintem nem lehet nyerni. Tehát én inkább vagyok egy előválasztás vesztese, mint a tárgyalásnak a győztese. Ezért van ez az egész. Ezzel együtt is ezek a számok, meg ezek az esélyek, ezek, ezek közismertek. Tehát azok már a, azokban a, a, a... hogy is mondjam... az, aki nyerni akar, az rám szabad. Most nem tudok más mondani, és szerintem az emberek okay. nyerni Oké, én, én ezt értem. Nézzük ezt az egészet a fővárosi közgyűlés és a, a mostani helyzetnek a tükrében. Azon kívül, hogy a fővárosi közgyűlés nyelve sem áll hozzám közel, a főpolgármester úr pedig egy egészen elképesztő nyelvet beszél. E, azt nekem értenem kéne például, hogy a BKK sorsa az miért október második felében fog eldőlni, különös tekintettel arra, hogy ez jelentős összefüggésben van a főpolgármester személyével, és ha ez nincs is így kimondva, legutóbb, amikor ugye a Dabóci helyére megszavazták a nemesdít, akkor illetve nem megszavazták, hanem ugye kinevezte Tarlós, elnézést, rosszul fogalmaztam. Nem, oh. nem, nem, nem, szabadott a közgyűlés szerintem róla. Jó, e, akkor belebonyolultam, de kibonyolódom belőle, akkor azért ez egy eléggé furcsa, és azért egy gyorsan jussunk rajta túl szituáció volt. Szerintem ez nagyon kínos volt. E, borzasztóan rosszul éreztem magam ebben a helyzetben, e, én, én, én tisztelek becsülek mindenkit, de hogy mondjam. Az, nekem az volt a, az egészben a hangulat, amiért lejött, hogy ahogy az új vezérigazgató valójában egy, egy felszámoló biztos. És most hagyjuk a személyeket. Tehát én a Dabócikámánn kifejezetten jó szakmai viszonyban voltam, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mondjam, szakmai alapon végeztem a munkáját egy rendkívül rokonszerves ember, szerintem nem olyan hatékonysága, mint az elődje az új vezérindozatóról meg csak annyi benyomásom van, amit ott láttam, ami egyébként köztünk szól abban az értelemben, hogy mire készülő a bkk élén, hát azért ez nem volt nagyon világos fogalmazunk úgy. Tehát nekem az volt a hangulatom, hogy ez már a tőlezenet lecsavarásáról szól. Miközben a BKK létrehozása, szerintem 2011 nagyon jó döntés volt. Tehát tulajdonképpen a, a ugye a járvából, de meg es programja, tulajdonképpen az a program, amit én mai napig egyébként képviselek, mert, mert, mert, mert a bosznos... Mennyire igazad van, van, ugye maga a, a főváros teszi közzé azt a szöveget, amely teljesen értelmetlen, de ugye ritkán idéznek, de még hogy az idézet is értelmetlen legyen, azért mm. az nem tudom, hogy Tarlos Jobbkezének, aki ezt szokta szerkeszteni, vagy hozzájárul, mennyiben az ő hihetetlen szellemi produktum, ez így szól. A közgyűlés előtt f a szakmájában töltötte, sok olyan emberrel találkozott és dolgozott együtt, akik később a rendszerváltás után különböző utakra mentek, de ebből nem következik, hogy ezekkel az emberekkel nekem bármiféle olyan kapcsolatom lenne, ami legalábbis negatívan van ítélhető meg. Azért... Igen, mert ugye az volt, hogy, hogy a jobbikos képvisel 2014-ben már a Nemezit ki akarta nevezni a főpotemestül a BKK és akkor elindult vele szemben egy ilyen sajtó, kisebb sajtó kavarás, és a pestis tácok nevű, nyilván a fidesz szembeni ellenőrzésekkel <gül> nem bádolható pestis tácok, mint Kóka Jámos, nem tudom, háti embereként apostrofálta, amennyire ismerem, Neves Gyuri Letrajzát valóban a, a Kókaféle Közlekedési Minisztériumban is dolgozott, amivel nekem az égattörgős semmi bajom, mint sem. Tehát én nem és erre a nem ez úr azt mondta, hogy ő nem akar erre a cikre reagálni, majd 30 percen keresztül nagyon hosszan reagált erre a cikkre, és semmi másra nem reagált egyébként ami nem, nem kellett volna, engem totán nem érdekel, hogy dolgozott a baló kormányok alatt, meg ismeri a Engem az érdekelni, hogy mit akar csinálni a BKK-mal, és erre gyakorlatilag, hát hogy mondjam, számomra értelmezhető választ, hogy olyan ember, aki mai napon már a BKK vezérigazatója, ha jól tudom, bár lehető belépcsetés később, nem tudom, de most szimbolikus értelemben politikailag mindenképpen, a talán, hát az az hozzá, az az hozzátéve, hogy a tanuló sem mondta, legalábbis én nem emlékszem rá részletesen, pedig amikor megalakult legutóbb ez a tanás, akkor külön elmondta, hogy az ő víziója az, hogy a BKK megszűnik, de azt olyan nagyon hosszú nem részletez, de, de a tévedek, akkor majd segítesz, hogy ennek egyébként szerintem mi azokat, tehát hogy miért akarja megszűnni. Én az, azt megmondom, hogy én se értem. Ugye, ez van egy nagyon fontos dolog, tehát mindig a, a, a célok és az eszközök, ezt so, a politikusok sokszor, sokszor összekeverik, és ez szerintem hiba. Ugye, mi a cél? Az a cél, hogy Budapesten jó közösségi közlekedés legyen. Ez egyre kevésbé jelenti azt, hogy jól működjön a BKV, ami az egyik szolgáltató. Uh -huh. De inkább azt jelenti, hogy az összes szolgáltatás, amiben egyébként, és a közlekedésnél ez egy nagyon fontos szempont, amiben egyre több ö, olyan szereplő van, aki nem az önkormányzat uh -huh. által, vagy nem az állami igazasára befolyásolt. Ott van, car sharing rendszerek vannak, megosztó rendszerek vannak, az emberek új járművek vannak, rollerek, elektromos rollerek, és, és, és nem tudom, mit csinál. Ezek Tehát van egy, van egy ilyen típusú ö, ö, ö, átalakulás, és ott van a MÁR, és ott vannak a, ugye a, a, a település közötti buszjáratok. Tehát igazából egy fővárosnak azt kellene csinálnia, hogy figyelj, nekem polgáraim vannak, akik el akar jutni A-ból B-be. Hogyan tud a legkönnyebben eljutni? Ezt a kérdést kell feltenni. És ezt a kérdést nem tudja bet feltenni a bkv mert ő egy szolgáltató, nem tudja fel, olyan, mint ha azt mondanám, hogy az államnak az a feladat, hogy legyen ára minden lakásban, akkor neki kell egy szolgáltatás szervező céget létrehozni, mindenhol legyen ára, és lehetőleg versenyezzenek egymással. Tehát ez a BKK-nak a lényege, nem, nem, nem lehet kihagyni azt a szereplőt, aki a közelkedést még szolgáltatóként föléte megrendeli és integrálja különböző dolgokat. Ez az egy nagyon fontos kérdés, hogy oké, megszüntetik a BKK-t, de mi lesz helyette? Hiszen azt, amit a BKK végez, az valahogyan vagy el kell osztani azon cégek között, amelyek már léteznek, vagy létre kell hozni a BKK utódját, ami Igen. valami más módon fog működni, de az alapfeladata nem lesz más. Legyen egy másik Igen. dolog, ugye, amíg a fővárosi közgyűlés nem is vette napirendre, addig a zuglói önkormányzat Igen. megszavazta azt, amely kezdeményezés még Szegeden indult, és ami a munkatörvénykönyvének a módosításával kapcsolatos. És azért fogalmazok munkatörvénykönyvnek, mert legutóbb egy polgármester arról beszélt, és szerintem teljesen igaza volt, hogy maga a rabszolgatörvény az hangulat hangulatkeltő. Tehát, ha vele beszélgetek, azt ezt már nem fogalmazta meg, de ezt én éreztem, akkor nevezzük nevén is a rabszolgatörvény. E tekintetben hangulatkeltő, és akkor módosítottam is rajta. De vajon ennyire az összeállat, tehát ennyire azon múlik-e, hogy milyen összetételi az éppen a képviselőtestület vagy a közgyűlésé, hiszen maga az indok az teljesen eltérő, mert az egyik esetben ugye még arra is megkértek téged, ugye az van itt, hogy az MSZP összefogás zuglóért képviseli, pedig azt kérték a polgármestertől tőled, tegye meg mindent azért, hogy zuglóban a nem önkormányzati gazdasági társaságok se alkalmazzák a rabszolgatörvényt. Szemben a képviselőtestületi ülésen az önk a fővárosi önkormányzatban, ahol a jól emlékszem, arról volt szó, hogy amennyiben egy ilyen döntés, és hoznának, akkor a különböző önkormányzati cégek vezetőjétől vonnának el olyan döntési jogkört, ami egyébként szabályellenes. Na most, hogyha innen nézzük, akkor egy és ugyanazon dolog kapcsán két különböző indoklást az ember nehezen ért meg, hogyha ha nagyjából jól mondtam, te ezt hogy oldanád fel? Hát ö, ö, igen, az egyik, ö, ö, ami a, ami a főpagármester úr is ezzel indokolt, hogy miért nem a Férezre a javaslatot, és szerintem ilyen típusú döntést az önkormányzat nem hozhat. Én majd azt szeretném mondani, hogy szerintem ez nem így van, és ezt szerintem ez egy eljogászkodás, egy politikai kérdésnek. Az önkor, A képviselő testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat az önkormányzat cégek fölött, és nyilván az ügyvezetőnek megvan a saját polgáli törvénykép alapján meglévő fedezési a kapcsán, és megvan az önállóságuk is, hiszen azért hozunk létre cégeket, hogy azok hatékonyabban tudjanak működni bizonyos közszolgáltatások ellátása kapcsán. De mint tulajdonos, alapvető kérdésekben én igenis megköthettem az ő kezüket, Tehát például azt hogy nem köthetnek a túlulatörvény lehetőségek kihasználó munka, vállalói szertődéseket, ezt még kiköthettem, én, ezt, én, én ebben jogilag maximálisan megmondja, hogy győződik, hogy ez így van. Tehát ez a része, azt kell mondjam, hogy ami a feladási történt, az az eljogáskodása volt egy politikai kérdésnek, teljesen világos és egyértelmű, és az ugrói határozatot, ha valaki megnézi, az ő kék határozat volt, az teljesen világos, hogy ezt úgynevezett normatív szabályozásban, tehát kötelező érvényű önkormányzati jogszabályban előírható a cégeknek, mi ezt meg is tettük. Ennyiben többet csináltunk, mint a legtöbb település, mert ott egy politikai nyilakozat volt, ami nyilván politikailag 99 ban ugyanaz, mint amit én mondok. Mi ezt az egy szándalékot tettük hogy egyébként tényleg effektíve, a tulajdonos jogokat gyakorló képviselő testület megtiltja ennek a, lehető, a lehetőségek az alkalmazását. Egy. Kettő, meg nyilván, mivel ez egy ilyen típusú normatív szabályozás csak az önkormányzatra és a cégeire vonatkozik, nyilván én nem tudom előírni állampolgároknak és cégeknek, hogy ezt ne tartsák be, de annyit fogok csinálni, hogy az összes zuglomban iskert nagyobb cégnek fogok írni egy levelet, amiben felírom a figyelmüket arra hogy a képviselő testületnek ez a szándéka is, hogy ezt vegyék figyelembe, nyilván ezt meg fogom tenni. Egyébként azt gondolom, hogy zúglóban nincsenek olyan vállalkozások, amelyek feltétlenül élnek majd ezzel a lehetőséggel, hiszen gyakorlatilag ez az ipari az iparimányvállalatokra jellemző, amelyek Budapesten egyébként sem nagyon vannak jelen, de ennek van politikai meg szimbolikus értelme. Okay. És lehet, hogy hangulatkeltő a törvény, de ez a hangulat egyébként, ott van a munkavállalókban ebben az értelemben, ez a hangulat, több mint hangulat, ez egy valóságos érzés. Egyrészt a HVG megírta azt, hogy a Momentum állítólag Vejszer Alindás szerette volna a főpontjármesteri de ő nem akarta. Ez itt a színes hírek között hangzott el. A másik pedig az, hogy a 24.hu írja azt, hogy tavalyi évvégi adatok szerint összesen körülbelül 3000. 910, pontosan 3909 önkormányzati lakás állt üresen Budapesten. Ezt azzal a hírrel hoznám összefüggésbe, amely ugye arról szól, hogy 20 városi fővárosi tulajdonú bérlakást hoznak lakható állapotba, Igen. folytathatnám tovább, most azért a fővárosi közgyűlés ilyen döntést még nem hozott, vagy ha hozott, akkor, akkor viszonylag régen. Ez üdvözlendő, hogy most ennyire van pénz, vagy miért, hogy, hogy e, ebből te látsz -e valami tendenciát, vagy ez valami szépség tapaszt, vagy ne is kérdezzek ilyet? De kérdezzel. Én megszavaztam ezt az előterjesztést természetesen, ugye itt egy Európai Uniós pályázatból, történik ez az a program, ami, ami rendkívül fontos. Ez az, az Európai Uniós pályázat, ez a, a Főváros önkormányzatnak volt a pályázat? I, I, hát ez egy kormány által kezeld, Európai Uniós forrásokat használó pályázat. De ki volt egy, a pályázó? A Főváros önkormányzat. Egyébként azt ez nem is pályázat volt, hanem egyedi döntéssel kaptam meg ezt a Főváros, de is ez lényegszerűen. Megszabadtam, és nem is tettem ezt szóval, csak most finoman jelezném hogy, hogy nem szabad getósítani e, a város tehát most e, egy helyre bezsupolnak húsz olyan embert aki most egy rendkívül nehéz élethelyzetből akar kilábalni és adja a jóisten, hogy mindegyiküknek sikerül, de azért ez nem egy könnyű dolog tehát aki az utcáról jön be, azoknak azok szoktelhetszük azok el magukkal én nekem ezzel van rossz érzése, én biztos nem így csináltam volna de mindegy zárójában zárva ami a, az üres lakásokat illeti. Az uglóban mi azokat a lakásokat, az lakásokat, amelyek üresen álltak, és műszakileg olyan állapotban vannak, hogy megcsinálhatóak, mi ezekből 40-50-et felújítottunk eddig, és fogunk még néhány tucatot felújítani, de utána kész, tehát valójában ezek a számok, ezek dermesztően nagyok, tehát hogy mennyire üresen álló lakás van, de a valóság az, hogy ezek a lakásoknak zuglóban is egy jelentős része, és azt gondolom, hogy ez valószínűleg Budapest egészére igaz, ezeknek egy jelentős része olyan, olyan, áll, olyan fizikai állapotú társaságban áll, ahol valószínűleg nem is érdemes már ezeket fújítani, ezeket az épületeket szaláni kellene, és újakat kéne a helyükön, vagy valamilyen ingatlan gazdálkodás révén ezeket hasznosítani. Viszont van egy másik dolog, ami szintén egy rendkívül nagy probléma, és azért mondom ezt, mert volt egy tegnapi testületi döntés zuglóban, amit még egyre. Nem kommunikáltunk, de én egy nagyon, nagyon fontos dolognak gondolom, ez pedig az, hogy nagyon sok magántulajdonú lakás is van e, üresen, ugyanis a bérlők egy jelentős része, vagy a tulajdonosok egy jelentős része, egyszerűen a, a lak, lakáspiac ö, ö, szabályozatlansága, diffúz, bizonytalan jellege miatt egyszerűen inkább nem adja ki a lakását, hanem üresen tartja, hogyha nem is tudja használni. Mi most egy lehetőséget teremtünk egy önkormányzati lakás ügynökség felállításával arra, hogy maga az önkormányzat Nyilván a piaci egy kisebb áron, de kibérli uh, ezeket a lakásokat, és mint önkormányzat vállal garanciát arra, hogy a tulajdonos szempontjait érvényesíti, és ő adja tovább ezt a bérleti lehetőséget olyanoknak, akik a saját lakásrendszerünk szerint uh, erre indokoltak lennének. Ez a lakás esetében hány lakást érint? Hát nézd a névszámlálás a azt így, hogy zuglóban többet ezer álló lakás van. Én ezt uh, valószínűleg egy túlzó szám mert nem lehet népszámlálása lesz jó megállapítani. De én azt gondolom, hogy most a lényeg az, hogy mi azt most meg fogjuk hirdetni az új lakosság körében. Nem, nem gondolom azt, hogy tolongani fognak az emberek, de próbáljuk meg, semmivel nem kerül egyébként. De is ha lesz tíz olyan tulajdonos, aki azt mondja, hogy van egy lakásom, 10 évig biztosan nem fogom használni. Ötödöm az önkormányzatnak, egy, egy kiszámítható szerződés keretében is 10 év vissza kapni, és addig használják egészséggel. Ha lesz 10 év ember, az azt jelenti, hogy lesz tíz család, akinek tudok segíteni, és az, az nekem egy jelent. És van egy másik dolog, hogy elindítunk egy, egy életjáradék programot. Tehát olyan zúlói idős, egyedülálló embereknek szeretnénk segíteni, akik abban a furcsa helyzetben vannak, hogy van egy viszonylag értékes lakásuk, valójában nem tudják kirehagyni mert nincs ilyen örökös, vagy, vagy valami módon ez nem, nincs ilyen szempont az őszem jövőképükben, ö, viszont nagyon nehezen tudják fenntartani, és elköltözni se akarnak, hiszen idős embereket nagyon nehéz a megszokott lapukornyzatből kivinni. Szeretnénk egy ilyen programot szintén elindítani, ami egyébként működik már, és csak a tavalyi évben ennek a programnak a keretében hét üresen álló lakást tudtunk átadni rászorulóknak, és igazából mindenki tudunk segíteni, csak eddig ennek a rendszernek nem voltak meg az a, a átadható és világos rendszerei, ezt is meg fogjuk teremteni. Tehát itt a lakhatás szempontjából próbálunk két ilyen, ilyen kevésbé konvencionális fellépést, de azért elindítani, mert óriási lakás minőség Budapesten, úgyhogy ebben a dologban is megyünk előre. Egyébként, hogyha szabad rágálnom a Momentum és a minden esetére, én ezt hallottam már, és én biztos voltam, benne, hogy ez a nem fogja vállalni, nem azért, mert mindegy valami szóval, ismerjük egymást. De én azt gondolom, hogy azt, hogy a momentumnak lesz főprogrammás jelöltje, attól nem kell megijedni, hiszen a momentum az az elvet vallja, hogy egy az egy jelen. Tehát a végén, ha lesz az a jelölt, akkor vagy ő lesz az ellenzék, ilket egységesítő jelölt, vagy egy olyan jelölt lesz, aki az élet választás után visszalét. Azért mondom, hogy én arra készülök, hogy azért az Európai Parlamenti választásokig, sok minden nem fog történni, azon kívül, hogy van a bal egy rendeződési folyamat, az EP választás után pedig létrejünk a teljes ellenzéki Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás kedvelet, Én hogy is. megnézlek. Okay. Már bejelentkeztem. Schia. Szia! Karácsony Gergelyt hallották, Zugló polgármesterét. Jó reggelt lehet? Ugye a beszélgetésünk nagy részét valószínűleg egy aktuális esemény fogja kitölteni azt, amit ön ebben megélt és tennie kellett. Ez ugye a Kösztenek utca, Ráda Rádai utca, Markusowski tér által határolt épületönben működik a kollégium mellett a Duna melléki reformástus egyház Püspöki Hivatal, a levéltára. Ezekben nem esett kár, de arról volt szó, hogy víz érte, tehát arról volt szó, hogy ezekkel is valószínűleg csinálni kéne valamit, mert ott könyvtár, meg irattár van, amely nem jó, ha nedvesedik. Egy ember meghalt a tűzben, a kollégiumi tűzben, aki valószínűleg egy vendég volt, de ezekintemben a kényfejöncsi nem tesz különbséget diákok és vendég között Um, én mondanám, hogy élménybeszámolód, az természetesen félreérthető, mert élménybeszámolód általában gyerekek szoktak küldeni a szüleiknek balatoni nyaralásról, és a tekintetben nem gondolnám a kettőt egybevetni, úgyhogy hasonló események lennének, de én akár azt is szívesen meghallgatom, aztán máskor beszélünk más aktualitásokról, hogy mikor hívták fel, és mivel telt az ideje tegnap előtt este. Kilenc óra után a katasztrófa védelem helyi felelőse hívott, ő is otthon volt, sőt szabadságon is volt, de hívott, hogy tűz van a, sokat töbötő mondani, tűz van a markushoz tér és környékén. Hát ilyenkor már nem először történik ez meg. Az ember volt katona, amilyen gyorsan túl felkapja a ruhát meleg ruhát, aztán indul, útközben már a katasztrofa védelem ott levő, parancsnokat tájékoztatott, hogy körülbelül milyen tűz van. Mennyire mehet ilyenkor, hogy képviselő... amerikai filmekben vagy más filmekben az van, hogy felmutatja az igazolványát, és akkor az esemény közelébe mehet. Az ön esetében ez hogy volt? Ja, a közelően képviselők is sms eztek hívtak, hogy diákok az utcán, stb. Hát ahogy odaértem, a volt tiros rádió helyszínén ott tudtam megállni félig szabályosan, félik szabálytalanul. Makordon is volt, hát gondolkodás nélkül természetesen mentem befelé, de fölismertek. Mi volt a és... látvány? Mit látott? Milyen hangokat hallott? A hangokról ugye csak azt tud beszámolni, aki ott volt. Hát az látható volt, hogy a tűzoltóság nagy erőkkel és egyre nagyobb erőkkel és hát falszág szakszögen oltja a tüzet. De mit látott ott... a tűzből? Hát látott ha jön, két emeletet csak sok, -sok sok-sok füstőt, aztán diákokat egy szágatjába, téli kabátba, hogy, hogy mit csináljunk, mit csináljunk. Tehát, eh, riak, Mire, ő riak... odaért, addigra már mindenki elhajtta, vagy valószínűleg el kell, hogy hagyja az épületet, leszámítasz az egy Valószínűleg addigra már az épületből kijöttek, de épp az utcán számingóztak részük. A lakók, a szomszédházat lakói is, ott bizonytalankodtak, és ugye Egyből az volt a benyomásom, rendőrkapitány úrva is botlottam, ő is végezte a dolgát, igazította el a, az embereit, hogy ki, hova menjen, és mit mondjon, és akkor nagyjából második alatt megállapodtunk abban, hogy ilyenkor nagyon rövid és egyszerű utasításokat, és szószerű utasításokat kell adni, mert a bizonytalan megviatt embereket utasítani kell, és mondani, ide menjen, arra menjen, oda tud menni, akkor megérkeztek a melegedő buszok, megnyitottuk az önkormányzat épületét. az mások e, kíváncsi vagyok. A melegedő buszokat ilyenkor kiküldi? Katasztrófa, védelem. Tehát automatikusan -e látva, a... látva a tüzet, és látva azt, hogy ez mit okoz, akkor küldenek melegítő buszokat. Az önkormányzatot, amikor az ember ilyenkor kinyitja, akkor egyrészt igénybe veszik elmásrészt másrészt oda, hogyan menjen az ember, valamelyest járatos vagyok ott az önkormányzat épületében, kinyitják és Hát és akkor a különböző helységekből van egy nagy tárgyalóterem, oda föl lehet menni, akkor ott már teját főztek, meg kávét, nyugtatták az embereket, akik hirtelen nem tudták, hogy meddig kell majd az otthonuktól távol lenni. Mennyire voltak nyugtalanok, vagy mennyire voltak, inkább zavarodottak azok, akik imáron kívülről nézték azt az épületet, amiben korábban még laktak? Elég gép, hát nyilván nincs két egyforma ember, tehát ezért is fontos a a határozott fellépés, hát a tűzoltók annyira határozottan és szakszerűen dolgoztak, hogy engem is úgy félelmetek, mikor fontoskodtam volna. Pedig nekem csak a lista kellett volna a gyerekekről, mekközben Püspök úr is megérkezett, Rektur úr is, és kezdték a listát tölteni a beérkező események alapján, hogy ki az, aki megvan és él, és megvan és él. Az ee... Egészen fantasztikus egyébként, hogy olyan rövid idő bár ne kellett volna egyetlen szemét találni, de ha már találtak, Részvétem van a hozzátartozóinak, az, hogyha minden igaz, akkor másodperceken belül tudható volt az, hogy a kollégisták közül senki nem érintett? Nem, nem, nem. nem. Na nagyon durva volt ez a része, ha a szót lehet használni, na, na már még, még fél egykor a, az egyik uh, kollégiumi uh, uh, hallgató, úriember, hát eléggé zaklatott volt még akkor is, mert Valószínűleg szerint az első között volt, aki a tüzet és riasztotta a társait, és még egyszer visszament, és azt mondta, hogy harmadszóban nem mert visszamenni. És, és az ő szülei jöttek be az önkormányzatba, hogy itt van-e a gyerek. Mm -hmm. Szóval, igaz, voltak emberi pillanatok, voltak olyanok, akik autóval jöttek, hogy kit, hova lehet szállítani, elvinni, önkéntesek. A isteni szeretett kongregáció nővérei végig ott álltak a a Kordonnál, és kérdezgették az embereket, hogy valaki be akar -e menni hozzájuk éjszakára. A Bartók Bérem unitárius Egyház egy utcával alibb, vagy a Hőgyesembe utcában, ők is ott szolgáltak azonnal, és a templomba is hívták az embereket, hogy oda is lehet menni. Tehát példatok alatt önkéntes roham indult <gül> meg, és aztán jöttek már SMS-be a felajánlások, éjszakára szállás, egyebek. Úgyhogy Úgyhogy egy, ó, egy órán belül úgy konszolidálódott a helyzet a tűztől távolabb, az önkormányzat épületébe. Hát a tűz környéken, aztán bejártuk Füspök úrra, meg az oltás parancsnokával a, a helyszínt. Másnap? Hát ott nem, nem, hát akkor még ott úgy közben, tehát az olyan megyed egyfelé volt. Hát még akkor is nagyon sűrű füst terjengett, a tűz fölföl -föl lángolt, tehát ott még órákig fűteni kellett, és a esetleg megbúvó tűzfészkeket eloltani, lokalizálni, illetve eloltani, tehát ott hajnalig ment a hűtés, tehát nagyon sok víz elfolyt rá, a levéltári anyagokra is, meg hát nyilván a kollégium szobáknak egy jó része, az vagy égett is, megázott is. Ugye erről az épületről még nem mondta ki a statikusok, hogy menthetetlen, de vannak olyan azok, akik úgy vélik, hogy azt a két előletet, azt el kell bontani, és majd egy új épületet kell oda valamilyen módon húzni. Hát Ez a szakértőkkel megy ezen csúszó zsarus technológiával, beton szerkezet. Ilyenkor a, a hőhatás következtében a beton ilyen-olyan mértékű károsodást szenved, hogyha a betonváz, annyira megsérül, akkor valóban bontani kell és újra kell. Ahogy, ahogy páratlan gyorsan működött az azonosítás, ugyanilyen módon, de nem hiszem, hogy ez a megfelelő pillanat lenne a kritikára, arról én még nem tudok, hogy közé tették volna, hogy ki az elhúnyt. Hát a páratlan gyors azért, azért, azért aki, aki a tízgult a gyermekére, azért megérte, az, ez, ez de nyilván. Hát ugye ez megint az SMS, meg egyéb világ, tehát azért, mire... 130 diák igazoló SMS-en megérkezik, hogy élek, itt vagyok, ott vagyok, amott vagyok, jó helyen vagyok. Az telt néhány órába és utána kizárásos alapon tudták, hogy ki. Mert ugye a kollégium portáján ez, amit én kerestem, vagy hogy kerestünk a gondokúrral, hogy, hogy hol van az a lista, ami pontosan megmondja, hogy ki tartózkodott az épületbe. Ezek nagyon fontos adatok ilyenkor, ugye. Azt mondtam is a kollégáknak, hogy ugye szoktunk bóhozkodni, mikor ilyen-olyan főpróba van, hogy hagyjuk el a helyiséget, vagy az épületet, és akkor ilyen tűzjelzőtáv, és akkor az ember a hajlamos kicsit nem komolyan de meg napközben csinálja. Azért addig nem is megyek el, hogyha ez mondjuk nem kilenckor van este, hanem éjjel háromkor, hogy akkor mi van. Tehát jó, jó, ha tudja az ember, hogy, hogy merre vannak a menekülő útvonalak. Mert füstbe, pánikba nem úgy működik a. A szervezet, meg a reflexek. Milyen tenni van önnek, illetve az önkormányzatnak a következő időben ebbe a kapcsolatban? Hát várjuk a, a, az oktatói tanács, meg az egyetemi tanácsnak a, a jelzését. Ugye itt a kormány részéről is érkezett felajánlás és segítségnyújtás, mi is felajánlottuk. De ugye segíteni úgy tud az ember, hogyha meg, megmondják, hogy mit és miben. Nyilván diákoknak nagyon sok ö, hol mi a vált a tűzmartalékává, tehát nyilván lesz olyasfajta gyűjtés, vagy már talán van is, ahol uh, ruhaholmikat fognak gyűjteni, pénzadományokat is elfogadnak, és aztán uh, uh, szállásügyben leszünk. Mi talán érdekeltek, hogy uh, felajánlunk uh, lakásokat uh, a kollégiumi uh, uh, tanároknak, esetleg diákoknak is, de ez még, ez még a következő napoknak a a fejleménye lesz, meg eredménye, hogy, hogy miben tudunk és hogyan tudunk segíteni. Pénzfelállással fogunk tenni, illetve biztos fogunk tenni, csak még a módját meg az összegét nem hát határozott. Maga a Károlyi Gáspár Református Egyetem az OTB banknál vezetett számát adta meg. Igen, hát nyilván ők tudják megmondani, hogy mi a, a, a célszer, de szerintem ez, ez, amit elmondtam, körülbelül ez lesz, hogy, hogy ruhaadományok, pénzadományok és hát Más, Ugye e, a diákok e, elszállásolásában nagyon sokan felajánlották segítségüket, a magyar oktatási sokan. intézmények, az Ötös Lórán Tudomány Egyetem, a Budapest Észak-Református Egyház megye, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanása felajánlotta segítségét, a magyar kormány is, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívva és együttérzéséről biztosított a Bogárdi Szabó István püspöket, ahol felajánlott, hogy a kormány segítséget, mint a károk elhárításához és az épület rendetételéhez utóbbihoz tartozik, hogy arról írnak, a református.hu-n, hogy a kollégium mellett a utca 28, Rádai utca 28 számolat található Duna melléki Református Egyház Kelet Püspöki Hivatal a levéltára, a Rádai könyvtár, a Török Pál Kari könyvtár, a Rádai gyűjtemény és Biblia múzeum is. Ezek nem sérültek meg, de a levéltár anyaga veszélyben van, a vízszivárgás miatt a kárfelmérés után születik döntés az újraépítés módjáról, de valószínűleg akkor onnan ezeket ki kéne hozni, mert hogy ott nem lesz jó helyük. Igen, Püspök úr, Bogányszabó Isten Püspökről beszélünk, beszése szerint 5-6 konténernyi. tehát a levéltári anyagról kell gondoskodni, hogy jó helyre kerüljön, tehát ebben is, is nézegetjük a lehetőségeket, hogy, hogy be tudunk-e fogadni valahova ilyen mennyiségű nyilatot és nyilván azért itt a szakszerűség is számít, hogy... Abban legyen segíteni, hogy ott most milyen közlekedési helyzet van, mennyiben más, mint ami korábban volt? Nagyjából egészében szépen a eredeti állapot, a Markosowski tér felüli lezárás az van, hiszen egy félig szép és kiégett korrigémi épületből még pocsokhat, húrhat, meg hát őrszük, hogy ne, a a turizmusnak vannak különböző, <gül> A szegmensei meg, meg érdeklődői, tehát hogy még véletlenül menjenek be és az épületbe. Uh, ahogy mondanám magánemberként, most nem magánemberként anpasszal mondom, hogy tegnap, most már rajta van az önkormányzat honlapján, de tegnap este még nem volt erről egyetlen hír sem én valószínűleg feltüntettem volna 24 órán, belül ma reggel már ott van. Hát a Facebook volt az, ami... Oké, okay, rendben azt nem néztem. Nem akarok itt belső, jó, meg jó, egyéb adatokat jó. elárulni, tehát a, a, a Facebook az sokkal gyorsabb, és látogatott. Jó, oké, okay, rendben van. Egy másik dologról csak az aktualitás okán, mert egyébként emellett a téma mellett nem nagyon fér el semmi sem, de a mai események közül... Azt mondja, hogy van ma egy sport... Most. És igen, fél kilenckor kezdődött a kézenfogó alapítvány, és Ferencváros önkormányzat a sport és élmény napja. Ezt csak azért mondom, mert hogy ez ma van, és ezt az ember megjeleníti, de hírértékét tekintve, nyilvánvaló ez a másik hír után egy normális rádioműsorban elköszönnek a polgármestertől. Hát az élet meg tovább tehát nincs más sem mindenki végzi a dolgát tehát Ettől még Jó, vannak olyan pillanatok, tehát, hogy mondjam, itt a médiának hihetetlen felelőssége van, és amit én tenap láttam, azok speciálisan olyan beszámolók voltak, amivel kapcsolatban én nem nagyon tudtam volna semmit sem mondani. Annak az élménye hat az emberre az, amikor az én közvetlen környezetemben is azóta másféleképpen ítélik meg Szijjártó Pétert, miközben az ő érdemi tevékenységét nem tudják megítélni, mert hogy tudná ezt megítélni? Csak a, tehát a, a, az, ami a politika révén hat rá, mindenki művel egy olyan szakmát, aminek az összes rejtekébe nem lát bele de amikor az olaszországi buszbel esetben meghalt gyerekek kapcsán sajtótájékoztatót tartott a sziártól, és ott a szószoros értelmében küzdött a könnyeivel, az bármennyire is furcsa, tud olyan érzelmi hatást kiválni. Tehát ugye az ember nagyon sokszor úgy van, hogy a sírás küszöbén van, néz valamit, de nem jut túl rajta, és adott esetben egy külügyminiszter megnyilvánulása, aki pedig hát semmi plusz nem ad hozzá, csak úgy viselkedik, ahogy egyébként normális ember kell. A hatása alá kerül. Én ugyanúgy kerültem a Ferencvárosi tűz hatása alá, és ezért nem gondoltam volna azt, miközben tudom, hogy a hétköznapi élet megy tovább, hogy én ide más témát is beemeljek. Ennyi volt a magyarázat. Köszönettel és kegyelettel, nyilván, hát, akik ott voltak, ott voltunk, azok, azok igen, átéltek ilyen pillanatokat, tehát. Az, az, is a, lista az, az a lista az nagyon az benne marad az ember nagyon szépen köszönöm sajnálom az aprópót, ezt nem szoktam mondani a pénteki beszélgetéseink kapcsán viszont hallásra. viszont hallásra 8 óra 50 perc van amennyiben igényt tartanak rám tartok egy perc szünetet és utána, ha önök úgy gondolják ezzel vagy bármivel mással kapcsolatban megtalálnak, ha nem akkor a zárózene végén elköszönök önöktől. nulla 245 061 4890 999 és 06 36771161 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem az utolsó volt, akkor hétfőn találkozunk. Hétfőn este nagyon messzire jött ember is lesz az Aquarium klub volt lokájában. Bakáccsal, Önökkel is velem este fél nyolc órától. 220 Já zetem. Itt havazik. Itt havazik. 110 06 48 90 999 és 06 30 6 7 7 1 1 6 1 Tudom, hangos a zene. 95 85 75 itt. Ötven Negyven Harminc Könyöröpont, fialajanos gmail.com. Laci, te Egy kis nyugalom. Civil rádió, 98 MHz.